Podvečer, vážení poslucháči, pri ďalšom dieli Rádioždúna kritického myslenia a slobodného vysiaľaču spýtam a ja som takto na úvod tým, že jej osobnostné črty sú dosť zaujímavé. Ona totiž pri, pri jej skromnosti a zdravom sebavedomí je človek, ktorý má vyštudované tri vysoké školy. A keď som to vlastne išiel dať do o dnešnej relácii, tak mi hovorila, že či sa to hodí, pretože ona niektorým témam, ktoré študovala, sa už toho nevenuje. A čo je zase ostrý kontrast v porovnaní s ľuďmi, s pseudokapitánmi, ktorí si poskávajú výložky s ľuďmi, ktorí majú vyštudované vysoké školy rôznym podivným spôsobom a tak ďalej. Čiže keď človek aj na našej strane prehu natrafí na takéhoto skromného človeka, tak ho to poteší. A druhá jej charakteristika tá je veľmi mimoriadná žiaľ. Paradoxne v dnešnej dobe je to, že mohla by si pri jej, pri jej, už si dovolím povedať, pri tom, ako je známa spisovateľka na Slovensku, dovoliť získať ešte väčšie publikum tým, že by kopala do druhej strany prehu do tých ľudí, ktorí nám tlačia rôzne šialenstva, proti ktorým sama bojovala už počas covidu. A ona hovorí o tom, ako treba spoločnosť zmieriť. Ako treba začať, pokiaľ sa dá diskutovať a baviť sa o tom, aby sme nedošli do konfliktu, z ktorého už nebude späť navratujúť do navratu našej spoločnosti. No a ako už ste mnohí možno čítali programov, ktoré tak že niký, nikým niký, niký tým ňou nie je. Stela Gabriel, Stela, ja ťa vítam na vlnách rádiu žurnálu kritického myslenia. Ahoj. Ahoj, ahoj. Pozdravujem všetkých aj svojich posluchačov. Ďakujem veľmi pekne za toto pozvanie. A tak verím, že to bude príjemný rozhovor. Ja ti ďakujem aj za to predstavenie. A ja ťa trošku slabšie počujem, tak budem dúfať, že budem teda sa snažiť napínať uši, aby som počula všetky a potom, keď bude treba, tak ja sľudne nasadím nejaký monolog, ale tak verím, že to bude, bude dobre a teším sa na tento rozhovor a ďakujem ti ešte raz aj za priestor. Verím, že aj pre tvojich alebo treba vašich poslucháčov to bude príjemné a osviežujúce a možno aj poučné v niečom a zaujímavé. Dobre, tak ja začnem tým, o čom sme sa bavili a čo mhm. je možno pre teba tá najzasadnejšia téma a to je v podstate tá rozdelená spoločnosť, lebo to ty vnímaš veľmi kľúčovo a možno, že od toho sa bude odvíjať aj to, prečo, prečo si študovala to, čo si študovala a prečo sa venuješ tomu, čomu sa venuješ a nevenuješ tomu, čo si študovala a tak ďalej. Takže e, začni podľa tvojej priority, ako to, ako to vlastne s tebou je, lebo je to tak široká téma, že e, v podstate neviem ani kde začať. Takže mu, ma, musíš to uviezť ty sama. Musím to uviezť sama, no jasné. A, ako, áno, je to pravda, že je toho veľa a ja sa z toho aj deším. A, ale Uh, tak, ako si povedal, v podstate tie, tá spoločnosť, alebo ja by som to možno nazvala a že vzťahy, tak to je to, čo mňa uh, tak najviac ako keby ťahá v podstate všetko to, čo robím. A ja som si to uvedomila v podstate minulý, minulý rok v zime, keď som uh, vydala knížku o ľuďoch na brehoch, to je taká básnická zvierka, v podstate posledná z takých z takej trilógie, čo boli také spolu knižky, ktoré nás po sebe, tak vtedy som si uh, uvedomila, že ja vlastne, ako keby celý ten môj pracovný, ale aj ešte predtým život, som uh, sa venovala rôznym projektom a aktivitám a či už vlastne, a vôbec to ešte to bol naozaj na škole a potom z tej mojej prvej práci a v nejakej športovej oblasti, ale potom aj s tými knihami a s aktivitami, ktoré súvisia aj s knihami, že ja som ako keby stále sa snažila a robila som niečo, čo by tých ľudí mohlo spájať, vieš, na akýchkoľvek a nejakých úrovniach a ja som si to tak ako uvedomila v podstate ten minulý rok, že to je taká tá moja celoživotná agenda a, a nevedím sa aj ani vzdať a budem to robiť rada a verím, že tým ľuďom sa to bude aj páčiť a v podstate všetko, čo robím, sa v tom nejakým spôsobom odráža. A aj tie moje knihy, a vlastne ja sa snažím a verím, že sú naozaj písané tak a aj sa ich snažím prezentovať tak, že sú písané pre všetkých. Že ja totiž to, toto rozdeľovanie, na tieto, ja už ani, ja už keď počujem už od niekoho, že môj breh a ich breh, tak už ani nemám. Neviem, už sa mi to veľmi nepáči. Napriek tomu, že rozumiem aj tomu, ako to vzniklo, rozumiem aj tomu, ako tí ľudia to berú, rozumiem tomu, prečo je to tak a prečo nie je jednoduché vlastne sa toho nejakým spôsobom vymaniť. Ale ja si myslím, že sa to dá a nie je nejakým takým nejakým násilným spájaniem, ktoré keby by nemalo nejaký hĺbší zmysel, ale jednoducho žiť v podstate tak nejak viac tej prítomnosti. Ja totižto um, tie, tie dva brehy, ja som najviac, ináč potom kľudne mi skoč do reči, keď budeš niečo to mať pocit, že potrebuješ, lebo je možné, že keď mi dáš slovo, tak že viem, že kedy sa k nemu najbližšie dostaneš. Takže ťa vyzývam, že pokojne môžeš hoci kedy usmerniť, keď budeš potrebovať. Dobre? Rozumiem, áno, budem to akceptovať, ale určite máš to povedať <laughs> takto na úvod minimálne, takže Máš to slovo. No dobre, tak ja v podstate, keď sa bavíme o tom rozviľovaní spoločnosti, tak asi samozrejme, že každý si to spája viac menej od toho roku 2020. A s tým, čo sa tu udialo, čo sa tu dialo najbližších za 5 rokov, aj keď ja si myslím, že tie brehy tu boli vždy. Vždy sme boli takí a takí. Boli spoločnosti aj v rodinách, aj v priateľstvách. Boli témy a názory, ktoré sme mali všetci rozdielne a nikdy to neznamenalo to, že by sme sa museli začať, začať nenávidieť alebo uh, aby tie priateľstva alebo nejaké komunity sa jednoducho rozbíjali uh, to prišlo vlastne až teraz a je to také zvláštne, lebo ja som v podstate túto hru ja to tak volám, že jednoducho to bola taká hra kedy nás chceli naučiť, že týchto budete nenávidieť a týchto budete mať radiť, my sme my a oni sú oni a je to také zvláštne a ináč je to veľmi ľahké ľudí o tomto presvedčiť a k tomu sa možno potom aj doseneme, lebo toto je zase taká tá psychologická téma, ktorá mňa veľmi, veľmi zaujíma, ale ja som jednoducho od začiatku nechcela na toto nejakým spôsobom skočiť. Ja som samozrejme mala nejaký nágor aj spoločenský, aj politický aj som mala názor na to na celé, na celé toto covidové obdobie a to znamená, že ja som sa tak nejak vedela priradiť k nejakému tomu brehu, k ľuďom, s ktorým som mala také nejaké, nejaké bližšie, nejaké názorové súdnenie a tak ďalej. Ale napriek tomu som ho keby odmietala to, že by som teraz mala vyhodiť zo svojho života ľudí, ktorí majú možno iný názor. A, a toto je to, čo, čo ja som takto tak zžila. A, a poviem pravdu, že doteraz mám um, v, mojom, v mojom okolí a aj v mojej bubline mám ľudí, ktorí majú iné názory ako ja a, a pre niekoho je to možno nepochopiteľné, ale ja s tými ľuďmi viem, sedieť za za solom, viem, vieme sa normálne rozprávať, a nepotrebujeme sa nikam posielať, ani, ani si nadávať a, a to je to, čo si myslím, že je možné. A ja som v podstate takto žila a vôbec som neriešila, že by som mohla keby mala nejakých ľudí od nejakého svojho života selektovať, no ale narazila som o, vlastne, mala som také dva nárazy kedy som si uvedomila, že asi to sa úplne nie každý dá viedať do takéto polohy. A to bolo, keď som vlastne išla vydávať Slovenskú baladu, to bola taká malá knižka, to je knižka básni, to je vyslovene vec, ktorá keby... Je zameraná na Slovensko, je to taký slovenský príbeh a také slovenské rodine, je to malá knižočka a vtedy prvýkrát v živote som si povedala, že, a že, že skúsim jednoducho crowdfundingovú platformu a, a to je taká vec, kde jednoducho, keď dáte nejaký, zadáte nejaký svoj projekt, tak ľudia vás môžu podporiť a, a vy im za toho, keby niečo pošlete, keď sa vyda knižka, keď sa to podarí, tak dostanú knihu a tak ďalej. Jednoducho je to vyslovene na dobrovoľnej báze a, no ale niekto to tam samozrejme ošefuje, vy si vytvoríte projekt a niekto vám ho schváli alebo neschváli. No a, a ja som tedy prvýkrát v živote vlastne pochopila to, že vlastne ja si síce môžem tváriť, že tu so sú, nie, nie sú tie, tie hrany tých brehov také nejaké ostré, ale vtedy som dostala veľmi rýchlu odpoveď a celú tú kampaň jednoducho mi neschválí a, a dôvod bol taký, že moja literatúra moja tvorba bola označená za konšpiračnú čo je pre mňa nepochopiteľné dodnes pretože žiadna moja, z, moj, z mojich kníh nie je nejakým spôsobom zameraná na, na jednu alebo druhú stranu však no ale dobre a, a druhá vec bola, keď som, keď som teda povedala, že asi to bolo asi od 30 roka neskôr vychádzala ďalšia knižka ktorú uh, som krstila z, a krstný rodičia boli uh, Martina Šinkovičová, už bola vtedy ministerka uh, Noro a Norolich a Toto som si vybral úplne zámerne, lebo toto je asi jediná kniha, ktorej ja som si naozaj dovolila v tých básniach vyjadriť, ako, ako ja som videla ten, uh, ten, ten, ten covidový marazmus, ktorý tu bol. A, no a vtedy som ale vlastne pocitila naozaj natvrdo, um, že Vlastne tí ľudia mi dali posítiť, že čo, my sme všetva máme radi, veď dobre píšte knižky, veď ako OK, ale a likna, že, že proste oni neprídu, ako keď som ich pozývala. Tak vtedy som vlastne dostala také prvé, ale že veľmi silné vytriezvenie toho, že som si naozaj dotedy myslela, že či, ako, tie vzťahy pre sa môžeme budovať a udržiavať na základe aj bez toho, že by sme no, mali úplne kompatibilné, spoločné a rovnaké uh, tieto názory, no ale, ale jednoducho to tak nie je. Napriek tomu uh, ja sa nikdy nevzdám tej myšlienky toho, že um, toto je o ľuďoch. Oni, každý sa má právo a má možnosť uh, zachovať nejakým spôsobom. Možno sa niekto rozhodne takto, je to v poriadku, je to jeho voľba, ale ja si stále myslím, že my ako ľudia jednoducho môžeme spolu fungovať a a nemusí to znamenať, že každý z nás má rôzne úrovne vzťahov, s niekým sme jednoducho priatelia blízky, niekto je známy, máme, je nejaký v úvodzovkách vzťah aj s predávačkou v tesku, ktorú každý deň stretávame. A jednoducho ja napríklad ako osobne nepotrebujem poznať jej politický názor na to, aby som vedela, či sa jej slušne pozdravím alebo nie. A toto je celé to uh, pre mňa, to ten najzákladnejší symbol toho, o čo sa ja snažím, alebo proste ja sa snažím, to ja také veľmi. Ale čo ja teda si myslím, že by možno mohlo v tej spoločnosti fungovať, um, aby sme jednoducho... Um, ne, nemusíš si s každým budovať, vieš, úplne nejaký blízky vzťah. Môžeš byť slušný, jednoducho stačí byť sebe slušný. Ja mám pocit, že uh, toto, to, to, toto hecovanie, že toto majú tak trochu násvedomí. Um, a médiá, to je jasné, a politici a aj aktivisti a vlastne všetko, čo sa tak nejaké hecuje do nejakých až možno neprimeraných reakcií, Tu sa vyťahujú kauzy, ktoré iba vystrelia len na to, aby nejakú urč určitú časť ľudí pobúrili a vyštengrovali, ale potom to ide a Nikto vlastne nevie, či to bola pravda, nebola pravda. No, takže takže takto, nás to, takto nás to šeli ako tuto trápi z každej strany, ale ja si aj tak myslím, že ako keď niekto chce uh, sa hnievať na ten svet a chce vidieť, že ľudia sú na seba zlí, tak to vždy nájde. To je proste, to je fakt. A keď niekto bude chcieť vidieť aj tú druhú stranu, že jednoducho máme možnosť normálne fungovať. A ja teraz vlastne premostím k tomu, a uh, zúspotom ťa nechám uh, zase, zasiahnuť, že z je pre mňa aktuálne to, uh, že som teda skončila uh, zatiaľ iba bakalára na psychológii a pre mňa je to také symbolické v tom, že ja som 3 roky vlastne, ako keby na tom druhom brehu bola. Ja som chodila na denné štúdiu na, na Paneurópsku Vysokú školu a, a nikto o tom nevedel, takže bolo to fakt, že to a preto, aj keď sa mi ľudia čudovali, že o čom im rozprávam, keď rozprávam o tom, že veď môžeme spolu normálne komunikovať, spolupracovať, jednoducho môžeme si aj pomôcť v niečom a nemusíme mať rovnaký názor, ale a každý mi to neveril, jednoducho čukali si na čoho tí ľudia, ale ja si myslím, že naozaj sa to dá, pretože ja som tak naozaj žila. Ja proste viem, že sa to dá, že skrátka s tými ľuďmi do istej miery, do nejakej úrovne, jednoducho môžeme úplne v pohode byť. A, ale to, že sa tu necháme takto nejako vyprovokovať a, a až do takých zbytočných podľa mňa hádok, tak to je vizitka toho, ako tá, ako tá spoločnosť funguje. A, a tej psychológii, aj tá sociálna psychológia, to je to, čo mňa veľmi zaujíma, to, ako fungujú skupiny. Presne, viete, ako málo stačí, na to sú normálne štúdie, veľmi málo stačí na to, aby sa dve skupiny ľudí uh, jednoducho začali doslova nenávidieť. Presne, to úplne stačí to a na to, to je naozaj, to, to je jeden taký experiment, ktorý sa robil s nejakými školákmi v tábore, kde vlastne a potom ešte aj z ospeľiny, to je ďalšia štúdia, kde jednoducho rozdelia ľudí na základe ničoho. Na základe úplne, že ničoho, tam nie je žiadny uh, spätný uh, nejaký historický nejaký konflikt alebo žiadne záujmy. Proste úplne, že nič random rozdelili A, B, A, B, proste dve skupiny ľudí. A iba preto, že im povedali, vy ste jedna skupina, vy ste druhá skupina, a teraz budete spolu súperiť." tam sa so začali diať také neuveriteľné veci, že... Uh, jednoducho je to veľmi naozaj je to zamyslenie, že keď toto človek pochopí, ako my fungujeme, že ako málo nám stačí, aby sme začali protežovať jednu skupinu a doslova nenávidieť druhú, tak to sú fakt veci, ktoré človekom musia pohnúť. A táto psychológia um, je toho plná a mne napríklad, ja, ja by som veľmi chcela aj tieto témy uh, dostávať um, do nejaké širšie spoločnosti a verejnosti, pretože ale a vôbec nie na základe jedného alebo druhého brehu. A ja napríklad, nechcelo by som ani ja, aj keď ju mám, samozrejme, tú, tú nálepku uh, nejakej strany, ale ja sa skutočne snažím aj tie moje knihy, aby boli pre všetkých, aby mm, jednoducho nemali nejakú záťaž toho, že uh, nejaká kategória ľudí ich bude a priori odmietať a nejaká ich bude žrať, aj keby proste to bol neviem, proste niečo, čo ich jednoducho nezaujíma. A, Takže o, tie témy, ktoré máme spoločne, tak tých je veľmi veľa. A, a napríklad aj tá psychológia, tá je ich plná. A, ja si myslím, že keby sme o nich viacej vedeli, tak keby sme viacej poznali seba, ako fungujeme, ako rozmýšľame, a, ako sa správame a čo je vlastne dôležité, je to, aby tá komunita a vzťahy, aby jednoducho to, to sú nás zaujímavé veci, ktoré možno by si zaslúžili mať viacej priestoru. A môžeme. Len konšpirovať v úvodzovkách, prečo napríklad psychológia sa na stredných školách nevyučuje v takom nejakom rozsahu, ako napríklad geografia, dejepís. Jednoducho to, sú, to, sú, to je to zároveň takú otázku doplená, ale myslím si, že vieme, prečo to je, lebo keby sme pochopili, ako fungujú tie naše emócie, ako myslíme, ako jednoducho čo nás... Mm, a nejakým spôsobom aktivizuje v nejakom konaní, tak by sme si oveľa lepšie rozumeli a vlastne toto by mohlo rozkúčovať veľmi veľa našich konfliktov. Či už uh, vnútorný, človek sám za so sebou má nejaké konflikty, ale aj vťahové, rodinné, to je naozaj veľa, takže uh, ja som si dala teda takú úlohu, že um, by som chcela robiť naozajímce, niečo preto, aby sa takéto témy jednoducho dostali. Či už cez nejaké workshopy, prednášky a všetci tam všeli čo možné, ale hlavne aj, aj cez tie knižky. No. Aby sme sa teda dostali k tomuto, čo hovoríš a bližšie si to, ako hovoríš, rozklúčovali, tak no. by sme možno mohli troška približiť ten tvoj vývoj osobnostný, že niekto si možno povie, prečo si začala študovať, alebo vyštudovala históriu, potom prešla na žurnalistiku a teraz je pre teba priorita psychológia, čo si vlastne robila v, danom, v danej oblasti. A, a kde boli tie premenné, ktoré ťa vtedy vlastne preklopili zaznať na tú ďalšiu inú oblasť, lebo viem, že si, že si mala aj dosť takých veľa silných zážitkov. Dokonca si mala obdobie, kde sa dá povedať, si bola aj aktívny športovec a tak ďalej, čiže toto to by ľudí možno dosť zaujímalo, ako ťa v podstate tie e, životné vlny e, dovedli až sem, aby sme si potom vedeli lepšie pochopiť, to, e, ako to vlastne vnímať, niečo e, e, rozdiel na spoločnosť tak kľúčová. No dobre, takže áno, e, tak som ťa počula, tak kavo, ale pochopila som z toho, že e, porozprávam teda o tom, že ako som sa dostala k jednému k druhému k desiatému, e, ja som v podstate e, odjak živá môj malý detský, je teda veľký detský sen bol byť spisovateľkou a to bol v podstate, a to je taká základná línia úplne všetkého vlastne v mojom osobnom aj pracovnom živote. Uh, to znamená, že ja som jednoducho mala prvý môj taký cieľ, to teda keď som bola ešte veľmi malá, si pamätám, že som sa pýtala z otca, že čo mám robiť, keď, keď teda chcem byť spisovateľkou, že, že čo so životom. No tak otec mi vtedy povedal, že to musí ísť na gymnázium, tam, kde chodí mamina, lebo ja som zo Šale, tam máme gymnázium Jurea Fandliho. A, tak uh, nič mi nebolo treba, toto bol. A potom vlastne mi povedal, že a potom uh, asi teda žurnalistika. No a, toto boli vlastne moje prvé dva kroky, ktoré mi môj otec uh, veľmi jasne zadefinoval. A, takže ja som si jednoducho ako 9-ročná povedala, uh, že idem na 8-ročné gymnázium a napriek tomu, že celá moja rodina bola z toho úplne na prášky. A pamätám sa, že tam boli veľké boje, lebo ako, úplne sa to nepodporovalo. No ale som sa tam jednoducho dostala, tej príjmačky som spravila, takže prvý krok bol za mnou. A čo sa týka tej žurnalistiky, tam nastal taký problém, že zvláštny, že keď som si podávala prihlášku, tak mali tam takú podmienku, že už ako, e, idete na, na vysokú školu na žurnalistiku, ale už ste mali mať nejaké články publikované, alebo čo ja som prispievala do školského časopisu, ale to nestačilo. To znamená, že ja som si v podstate ani nemohla podať prihlášku na tú žurnalistiku. Takže to sa, ako, nasmerovalo sa to k mojej také druhej veľkej láske a to bola práve tá história. A prihlásol som sa na Primačky a išla som teda študovať na UKV do Nitry. A tam som aj doštudovala 5-ročné normálne magisterské štúdium, potom som ešte pokračovala ďalej aj na Rigorózne. No a kým som ale vlastne skončila to Rigo, tak ja som v podstate robila paralelne dve vysoké školy, lebo ja som sa prihlásila aj na tú žurnalistiku. Normálne som išla na primačky do prvého ročníka, tam ma zobrali. To znamená, že ja som v chvíľu robila tie dve školy naraz, aj keď teda je to iba Rigo, je vlastne písanie práce. No a takto vlastne som skončila aj žurnalistiku a keď, uh, toto som mala asi 25 rokov, alebo koľko, neviem teraz presne, no ale jednoducho, uh, keď som skončila obidve školy, ja som už uh, pracovala na, prvá, na trvalý pomer a aj som prispievala do nejakého regionálneho magazínu. No ale jednoducho, keď som skončila konečne tie školy, tak som si povedala, že ja jednoducho chcem písať a chcem písať tvoje. Uh, v tej PR agentúre som za ten rok pochopila, že aká obrovská je to žumpa, ten mediálny svet, to ako to, to boli také príbehy, že jednoducho to ma presvedčilo o tom, že ja jednoducho nechcem písať pod nejakým vydavateľom, ja chcem písať pravdu a chcem písať uh, svoje veci a nie, aby nadovno niekto stál aby mi niekto kontroloval moje články alebo aby mi nejaké marketingové oddelenie diktovalo, čo mám napísať a čo nemám napísať. No takže vtedy som sa proste rozhodla takým spôsobom, že dala som dve výpovede a začala som podnikať. Ja som začala vydávať magazín radar, ktorý v podstate vychádzal 10 rokov. No a to znamená, že toto, tu som aj tú moju žurnalistiku keby zúžitkovala a bolo to aj v podstate písanie, lebo ja som si naozaj, jasné, že v tom časopise sú veci aj reklamného charakteru, aj všelijaké odborné a tak, ale ja som si tam vždy vedela preslačiť aj nejaké tie svoje témy a nejaké svoje úvahy a jedno s druhým, takže bolo to aj také písanie, ale rozhodne nie také to umelecké, to spisovateľské, bola to taká odbočka, ale nie je úplne akože mimo témy. No ale... A potom vlastne toto bolo 10 rokov a počas, a, počas toho radaru, tam ja som vytvorila taký projekt športový, to je to, na čo si ty narážal, a to bol tiež projekt, ktorý mal vlastne spájať ľudí, to bol taký bežecký klub amatérskych takých uh, hobbybežcov. Uh, my sme sa stretávali, jednoducho mali sme, ja som organizovala pre nich nejaké eventy a celé to bolo také pekné, trvalo to 5 rokov, no, ale potom prišiel COVID a, a tá situácia sa u mňa ako keby radikálne zmenila, pretože um, uh, vlastne ten magazín bol distribuovaný hlavne do tých miest, ktoré boli tými lockdownmi um, obmedzené. A takisto aj tá klientela, ktorú ja som mala, to boli festivály, divadla a kína a proste takéto akcie, tak tie tiež uh, jednoducho boli pozatvárané, nefungovali posledné, na čo mali peniaze, bol marketing a ja som samozrejme z toho žila. Takže, takže ono to tak fungovalo. Ešte dva roky som to roky vyťahala, ale v tom 2022 roku som jednoducho prehodnotila úplne všetko a vtedy nastal taký veľký zlom, čo bol pre mňa... Uh, náročný krok, uh, aj ťažký. Veľmi dlho som to zvažovala, ale v podstate to skončilo tak, že v tom roku 2022 na desiate výročie toho magazínu ja som v podstate neoznámila, že ideme oslovať, ale oznámila som koniec. No a vtedy som si začala aj taký svoj iný svet, lebo som sa prihlásila na tú psychológiu, ja totiž to ešte v nejakých 15-16 rokoch o, ako kuberťačka, som mala túto myšlienku, že á, tá psychológia vtedy to bolo také wow malo to také proste také, také, um, neviem, nebolo to vtedy ešte pred to bolo 25 rokov dozadu tak to nebolo také ako dnes, že jednoducho dnes je to bežné, že každý má terapeuta keď sa povie psychológ, tak nás to absolútne prekvapí, ale vtedy to malo ešte taký nejaký dávam takého nejakého, wow efektu ale sa to aj zaujímalo. A tak si predstav, že vlastne som mala 36 rokov, to znamená, až o 20 rokov neskôr som sa dostala nazpäť k tejto myšlienke a povedala som si, že jednoducho teraz alebo nikdy. A, a ten dôvod bol ale aj taký, že ja som si ti uvedomila, že vtedy... Um, um, tá psychológia ku mne patrí aj z takého iného dôvodu, ja totiž to mám za sebou aj nejaké životné náročné udalosti, ktoré boli spojené s mojim otcom a s a z, z jeho smrťou a s tým, aké to bolo náročné a ťažké všetko. A ja som jednoducho a, a, sa musela potýkať s panickými atakmi a s panickou poruchou, aj to teda naozaj už takmer 15 rokov. A, a toto všetko ono, neviem, či to ľudia poznajú môžeme potom sa možno o tom baviť, lebo ja som o tom to robila aj v prácu a viem, že veľmi veľa ľudí uh, niečo takéto podobné trápi a je to navzú vstúpe, jednoducho z roka na rok tie čísla uh, stúpajú. no ale to je vec, ktorou sa dá úplne pekne žiť, to jednoducho nie je žiadna nejaká nejaký extrémny strašiak pokiaľ človek to zvládne ale keď prišiel ten COVID tak ja, mne sa toto všetko strašne vrátilo, ale takým spôsobom, až to bolo čudné, lebo fakt som si myslela, že už som mám akože za sebou, ale a vtedy som si uvedomila práve z tej rozdelenej spoločnosti, v tom, že jednoducho ja som mala samozrejme na celý, celé tie udalosti, všetky te, tie, čo sa to dialo a očkovanie a rúška a proste všetko, ako to fungovalo, Mala som jednoducho nejaký názor, ktorý bol iný ako ten názor väčšinovej spoločnosti alebo teda ten názor, ktorý bol prezentovaný v médiách a tak a vôbec. A ja som si vtedy uvedomila, že no keby som aj chcela ísť nejakému možno psychológovi alebo proste, že, že, že, že sa porozprávať, tak asi by som sa vyslovene aj bála um, že ku komu prídeš, že jednoducho, či vôbec môžeš ísť niekomu a povedať mu pravdu, a že máš iný názor, že či aj tak tebude počas. A vtedy som si, vtedy mi to tak všetko dosvaklo, vtedy som si spomenula na to, že vlastne ja som na tú psychológiu aj tak chcela ísť a teraz jednoducho chtiaľ sa, že zatváram nejakú kapitolu života a že je možno um, aj príležitosť na to otvoriť niečo ďalšie, tak som si podala tú prihlášku, ale s tým, že Veď si ju podám, všetko, že nič sa nemusí diať a to bolo niekedy v marci a ja som v podstate až do nejakého septembra naozaj asi dva týždne pred zápisom som sa rozhodla, že idem teda tam, ale viem, že to bolo dobré rozhodnutie no a vtedy som v podstate, skončila som s radarom, prihlásila som sa na psychológiu a začala som vydávať knihy uh, na miesto časopisu a odvtedy jednoducho teraz píšem siedmu knihu, všetk knih je vonku a a sa veľmi teším, že, že majú ohlas a že aj tí ľudia jednoducho píšu, že tie, tie referencie, ktoré mi chodia, tak sú, tak sú naozaj dreve pozitívne. V podstate neviem, či mi prišlo niečo negatívne. Takže to je pre mňa ako... No a toto je v podstate celý taký ten... To znamená, že áno, ja som veľmi rada, že mám tú históriu za sebou, to štúdium, to mňa bavilo, som rada, že tie vedomosti mám, ale v žiadnom prípade sa nepovažujem za nejakú odborníčku, historičku a nemôžem povedať, že by som tu každý deň študovala nejaké spisy historické, alebo sedela v archivoch. Žurnalistika to ma veľmi bavilo a som rada, že tie základy mám a že viem aj napríklad posúdiť aj tú prácu tých redaktorov alebo ja, je to také veľmi komické všetko, keď uh, si poviem, keď si pomyslím a spomeniem si, uh, aké zásady do nás hustili uh, vlastne na tých prednáškach žurnalistiky, na, na štúdium štúdiu žurnalistiky, tak, tak je, to, je to také, až fakt človek nevie, či sa má smiať alebo plakať. Takže som mala pocit, že obidva tieto odbory sú nejakým spôsobom naozaj že trošku pošliapané. A tá psychológia, tak uvidíme, no tam tiež mi si teda, teda srdce zakrvácalo, keď uh, sa tí psychológovia rozhodli, tak ako sa rozhodli pri tejto kauze. Um, Heretikom a tomu. čo tak. Ale, no, už stalo sa, sa stalo, verím tomu, že som na správnom mieste, no, ale taká to bola také neza, uh, na ktorú si sa pýtal, teda, keď to teda zaujíma uh, aj poslucháčov, aby vedeli, že kto vlastne na tejto linke... <laughs> Hm? Áno, a teraz sa troška možno povenujeme tomu, tomu veľmi takému zásadnému obdobiu tvojho života aj možnosť hľadiska toho, že vtedy sa s tebou začali ľudia aj stretávať v tom verejnom priestore, začali poznať tvoje postoje, názory a tvorbu, že to obdobie covidu, ktoré ťa asi aj dosť eh, ako, eh, životne poznamenalo, možno mnohé teda aj, aj, aj tu tú knižku, ktorú ťa kvázi vyznamenali tým, že ti ju zakázali publikovať, kde teda krstní otcovia boli ideologicky závadní pre súčasnú spoločnosť, že tu si možno tiež napísala troška aj vďaka tým pocitom a zažitkom, čo si zažila počas covidu, tak porozprávaj nám trochu o tom zlome, kde si sa dostala do toho verejnejšieho života. Mhm. Hmm, vieš čo, ja neviem, či tam bol nejaký taký zlom. Ja som v podstate, tým, že keď 10 rokov vydávaš nejaký magazín, tak ja som ale bola v inom. Ja som bola, ja som bola normálne v tom najmainstreamie, v tom mainstríme. Ja som robila časopis, kde na obálkach som mala hercov z, zo seriálov Jojky a Markízy. Jednoducho ja som robila s divadlami, s kinami, že Uh, že, že fakt som, a, a teraz o to viac, aj keď prepáč, že som odbočila trošku, ale iba ja som k tomu dosť, ale o to viac mi je teraz napríklad do to, že tí ľudia mnohí, uh, možno aj herci, uh, a také tie známe tváre, uh, že ja som s nimi bola osobne, vedela som, zažila som ich a je to také zvláštne, vieš, potom vlastne ani nevieš, čo je pravda a nie je pravda, keď ty máš nejakú skúsenosť s nimi a potom vidíš, že sa prezentujú nejakým spôsobom, ktorý ti vôbec nie je blízky. A, takže ja som vždy tak trochu bola, a to nebolo, že nejaký verejný život, alebo lebo ja to ani teraz tak nevnímam. Ja to vnímam aj teraz tak, že jednoducho píšem knihy a ide to s tým, že musíš aj ukázať tú tvár. A, ale ja hlavne mňa to baví. Ja sa chcem čoraz viac venovať aj tým prednáškam. Chcela by som robiť workshopy, chcela by som naozaj byť viac s ľuďmi. A myslím si, že toto je jedna z vecí, ktorá. A ktorá ma baví a ktorá snáď mňa aj ide, že keď sa pre tých ľudí postavím, tak viem im, keby, nechcem to podať ako pateticky, že prehovorí do duše, ale veci ľudia, ktorí boli na tých prednáškach, tak to sú, to sú vlastne ich spätné väzby, že keď ja viem, že odchádzajú dobrým pocitom, tak som proste rada, že aj je tam aj taký ten ľudský, ľudský kontakt. No ale, tak ja neviem, prišiel ten rok 2020 a ja som, že pre mňa nebol nejaký zlom v tom zmysle, že verejné, neverejné, ale je pravda, že až s tými knihami som proste tak nejak... Ja som napríklad pri tomto, pri tej prvej knižke, uh, Kult zmeny, tak uh, to, je, to je kniha, kde ja som úplne tak nejak spontánne, tým, že som ako, bola tak názorovo a nejako naladená, ako som bola, tak som, tak som proste napísala Norbertovi Lissnerovi do Infovojny a som povedala, že to som čo som, a že tu mám nejakú knihu a že a tebi sa nejako nedalo možno sa zdovodnúť nejaké Tak. A to bolo vtedy také veľmi milé a veľmi spontánne a ja som do dnes za to veľmi vďačná, že úplne bez, bez všeho, jednoducho, sme sa stresli, a naozaj, ja, som, ja viem, že, že mi to pomohlo, že jednoducho dostalo sa to medzi ľudí, aj keď ja som už, už predtým vlastne tá kniha sa predávala a teda celkom akože slušne, ale viem, že to zase aj toto naše stretnutie rozšírilo ten obzor. No a potom s každou knižkou sa to tak nejak nabalovalo. A ja som s každou knihou robila krsty, snažila som sa to naozaj dostať medzi ľudí a, a, a to by som chcela robiť, či to by som chcela robiť aj naďalej. Takže a hovorím, že pretože si naozaj myslím, že budovať a, tie vzťahy. Ale ja by, som, ja by som veľmi si prijala, aby snažím sa stále o to, že tým mojimi pozvaniami, že jednoducho tie moje akcie, a, tie krsty knih, tie nikdy nebudú mať. Alebo ja by som nechcela, aby mali nejakú nálepku nejakého jednoho alebo druhého brehu. A, keď tam napríklad minulý rok v zime, keď vychádzala tá knižka o liďoch na brehoch a s ňou bola spojená tá prskalková víza, možno niektorí z vašich či z vašich posluchačov to zachytili uh, tak um, veľa ľudí sa ma potom pýtalo, že vlastne ako to dopadlo a že či poslali tú preskalku mi nejaké video alebo fotku, alebo či sa zapojili aj ľudia z toho druhého brehu a, a potom sa ma pýtali, že či na moje krsty chodia aj takí ľudia a, ja, a odpovedť na toto všetko je áno, áno, áno ja viem, že sú tam ľudia, to sú moji priatelia, ktorí dodnes jednoducho mám a vieme spolu fungovať a toto je podľa mňa kľúč. Že toto sa, toto, a ja si myslím, že všetci to máme v živote. Jako, ja som tom presvedčená, že, že každý z nás, aj vy čo to počúvate teraz, tak áno sú vzťahy, ktoré jednoducho sú uh, možno nenávratne preč. A sú vzťahy, ktoré to nevydržali, ale ja si myslím, že to nie je preto, že by ste mali iné názory, ale to je preto, že jeden z tých ľudí, z jednej z tej dvojice alebo nejakej tej komunity jednoducho nedokáže to uniesť. Že ja stále by som chcela fakt veriť tomu, že sú témy, o ktorých sa môžeme baviť, aj keď sú témy, o ktorých sa nevieme baviť. To je také moje heslo. Um, a, a teraz som asi úplne odbočila, od tej tvojej otázky, no ale, ale takto by som to možno uzavrela ten, ten akože kvázi verejný priestor, no a teraz, teraz hovorím, že teraz je to tak, že píšem teda novú knižku, ktorá by mala vychádzať v septembri, k nie tiež chcem vlastne, urobiť krst a už to veľmi teším, ale vravím, že veľmi by som tak venovať aj tým psychologickým témam, ako v rámci nejakej mojej uh, takej mini odvornosti, pretože stále samozrejme ja chcem pokračovať štúdiu ďalej, a, takže vôbec sa tu nehrám na niekoho uh, erudovaného vo všetkom, ale, ale napríklad tomu si myslím, že uh, vlastne niečo si naštudovať, niečo o tom vedieť a dokázať to, prezentovať uh, to, to jednoducho je možné. A toto to, to, to by som sa... A vieš, napríklad aj toto, že ja aj tie moje dve knižky, ktoré ja píšem poeziu a potom píšem takú literatúru, ktorá je vyslovene, že kvázi motivačná, inšpiratívna, že sú tam naozaj... Um, také momenty, ktoré uh, sú takým tým zvrkadlo. A ja som nechcela byť človek, ktorý je tu iba ako nejaký taký samozvaný coach a mentor, ktorý dokud tu rozdáva rady, alebo proste čo. Ja som na tú psychológiu išla aj preto, že som chcela mať to vzdelanie psychologické, pretože dnes uh, ja si to chápem, že tým, ako žijeme dobu, je obrovský dopyt práve po týchto ľuďoch, ktorí ti dokážu keby pomôcť mentálne. To znamená, že presne preto takto, ja si myslím, že vesmír funguje. Obrovský je dopyt, ľudia sú ako keby na dne a preto sa z každej strany vlastne vyrojili títo tí mentori a kouči a, vlastne a to je akože na jednej strane aj fajn. Uh, ja by som ale naozaj chcela mať uh, vlastne aj v tomto čisté svedomie, že chcela som mať to vzdelanie za tým, aby som vedela, že predsa len uh, mať to psychologické povedomie o tom podľa mňa je dôležité na to, keď chceš uh, aj hĺbšie ísť, nie len si s niekým pokiať na káve a povedať, mu, a toto zvládneš, toto skús, alebo neviem čo. Jednoducho a, a takisto aj tie knihy, chcela som, aby mali ten základ, aby som ja mohla povedať, že to nie je len to, že ja si to niečo píšem, nejaké úvahy ale že majú za sebou vlastne takéto, takúto základňu aj tých vedomostí. Pretože napríklad, ak, ak Martyr, ak, ak teda môžem, ja by som tak premostila hneď v tej, tej knižke tri bodky, lebo tá je presne o tom, že vznikla vlastne vtedy, keď, a to možno, ak, ak niekto je tu taký, čo ma pozná a možno je doma, tak ten vie, že tá kniha vlastne vznikla vtedy alebo je vznik je uh, od vtedy, či ja som jednoducho um, raz na jednej prechádzke s so obsom úplne obyčajnej v nedelu ráno tu v uh, Petržalke pri Dunaji uh, našiel na strome obeseného chlapa mŕtvého a to bol taký zážitok uh, strašný, že to sú, to sú tie momenty, kedy vlastne si povieš, že niečo treba robiť jednoducho a ja som vtedy uh, si povedal viem robiť, čo, čo by som mala robiť, že každý jednoducho by mal prispieť a, k tomu, aby m, bol ten svet nejakým spôsobom možno lepší. Hej, to, je, to, je moja, to je taká tá moja mantra, alebo každý z nás niečo vie, každý z nás niečo je dobrý. A, a tak ja som tedy začala... M, vydávať taký, taký magazín týždňový alebo čo, proste bol to jeden taký newsletter ktorý dodnes e, každú nedelu posielam a je to veľmi kratučky, taká nejaká úvaha taký, taký nejaká jedna téma a presne o tom, aby jednoducho, že niekedy stačí naozaj málo proste človek, keď je, keď je na dne, keď m, má práve tieto krízy a tie prežívame všetci a teraz uh, je to také nejaké ešte vypuklejšie práve preto, že je to spojené aj s tým, čo je v spoločnosti, že jednoducho sú naštrbené tie vzťahy. Človek aj by chcel si udržať uh, takú nejakú náladu a nejakú stabilitu, ale jednoducho z každej strany je atakovaný nejakou krízou, niečím nejakým nedostatkom, nejakým strašiakom. Jednoducho je to veľmi náročné sa udržať v takej stabilite a ja to chápem. A nie, je to, nie je to v podstate výnimočné, ale dá ale ja sa s tým aj pracovať. A ja som si naozaj tedy uvedomila a myslím si to doteraz, že niekedy stačí v úvodzovkách veľmi málo na to, aby človek sa dokázal vrátiť do tej, do tej svojej nejakej stability. Vraj ja som videla takú štúdiu vraj 12 minút, 12 minút vraj stačí na to, keď niekým, napríklad keď máte, a teraz to môže byť taký, taký možno nejaký návod pre vás, keď niekto má naozaj, že sa cítite úplne zlé vraj 12 minút nejakého rozhovoru s niekým a to ani nemusí byť, že o vás aby ste sa vyplakali, ale že jednoducho, že príde človek na iné myšlienky a že 12 minút vrajíš ten nejaký magický ten čas, že, ktorý človeku pomôže, ak teda samozrejme sa nebavíme o nejakých ťažkých stavoch a ťažkých stavoch, ale že mu ho dokáže ako keby vymaniť toho pocitu, že, že pre Boha, že snať tu aj skončím. Tak, no a táto kniha vlastne je knižnou edíciou tých listov, ktoré ja posielam každú nedelu, že to sú také... No a s tým, že ja som to doplnila aj o také cvičenia, ktoré sú o tom, že človek môže za sebou pracovať, pretože všetky tieto, všetky tieto naše trápenia, trámy, ktoré máme, veľa z nich a vlastne keby sme sa naučili za sebou robiť, tak vieme si aj pomôcť. A v tej knihe tie cvičenia sú, a to je presne tá psychológia za tým, že ja som chcela, aby to, nemalo, aby to nebolo len takéto čítanie, ale že má to aj nejakú pridanú hodnotu. A vlastne všetko, čo robím, sa snažím robiť takto, že aby, aby všetko, čo tu po mne ostane, jednoducho malo pre tých ľudí nejaký zmysel. A to je pre mňa veľmi dôležité neviem, či sa mi to darí, nedarí, ale robím naozaj preto všetko, aby, aby to tak bolo. No, takže som ti povedala niečo aj o tejto knižke, ale, ale je, to, je to tak, že tá psychológia podľa mňa je úplne všade a je doslova až zločin, že sa o tom neučíme. A to už by som otvorila ďalšiu veľkú tému, takže, takže nechám ťa prehovoriť. A to, tu som ja chcel vlastne mm -hmm. Ja som chcel pochváliť to, že si takto sa rozhovorila o tom svojom vývoji až do súčasnosti. A, a tu je práve zaujímavé. A ja som síce neštudoval psychológiu, ale zaujímavé, prečo ľudia a v akých prípadoch konajú tak, ako konajú. A ty si pre mňa <laughs> taký zaujímavý, zaujímavý ako keby pokus, v tom, že to, čo si si ty prežila, čo si tu teraz spomenula v krátkosti, hej, tie šoky, mm. tie životné zvraty, aj tú ostrakizáciu, hej, v podstate... Mm. Tebe ideologicky zakázali vydať knihu a v podstate za toho covidu si musela prerušiť ten aktívny šport a tak ďalej. Čiže človek, ktorý si zažil to, čo ty, hej, dá sa povedať, vypil si ten pomyselný kalich horkosti do dna, tak by mal byť nahnevaný, mal by byť bojovník za neviem, určitú tú stranu brehu a ukazovať veľmi tvrdo na tých protivníkov, a, a, a ty si paradox. A to by za, zároveň vysvetlí, že ako sa to dá, že ty na, naopak chceš tú spoločnosť zmier, zmierovať. Napriek tomu, čo si zažila, napriek tomu, čo si bola osobným svetkom, ty cítiš potrebu aj s tými ľuďmi, ktorí možno názorovo nie sú s tebou v jednom súzvuku. Proste nebojovať, ale naopak si s nimi sadnúť a možno sa baviť o počasí alebo o niečom úplne inom a tie kľúčové, tie hor horúce témy, ktoré si si ty vyskúšala na svojej koži proste obísť. A ako sa to dá, toto prosím ťa? Ako to ty dokážeš a prečo je možné, že väčšina spoločnosti to nedokáže? Hm. No, vieš čo, asi by som začala tým, že aj to, čo si vlastne povedal, že áno, skončila som s časopisom a nejakým spôsobom to zasiahlo môj život a ľudia sa vyjadrujú na čo možné, ale ja som to nikdy nebrala takto, že by nikdy som sa nechcela ani sa nechcem, ani teraz stavať do nejakej pozície obete. Ja... Hm, aj to, keď vlastne som tým magazínom končila, ja si veľmi dobre pamätám, aké to bolo v obdobie, a že to je naozaj náročné, keď toto ľudia počúvajú, ktorí uh, niečo budovali presne celé roky, tak ako majú v tomto srdce, majú v tom čas, peniaze, úplne kontroli, celý život, tak je to náročné, ale ja som nikdy nechcela a odporúčam to všetkým, že keď sa takéto veci dejú, tak uh, znie to zase možno tak nejak um, vzletne, ale hľadať uh, ten vyšší zmysel, proste, lebo ten tam vždy je, ja som o tom presvedčená a, a myslím si dokonca, že ne, nevždy sa nám podarí ho vidieť okamžite, ale, uh, pretože je to také, také náročné, také traumatické a uh, také ťažké. Ale je, je, je, je to pre nás potom darom, keď dokážeme cez tú situáciu prejsť a možno späťne sa pozrieť na to, že aha, tak vtedy sa mi toto stalo? A, a teraz vlastne to znamená, že toto viem, že inak by som to napríklad nevedela. To znamená, že aj ja, keď som končila s tým starým životom v uvodilkách a, a presne začínala som niečo úplne nové, lebo naozaj pri to bolo akože brutálny reset. Mm, nevnímala som to ako takú nejakú... Ako, jasne, že človeka to mrzí, aj si poplače, aj, aj ponadáva, aj všetko, ale nechcela som v tom veľmi dlho trvať. A toto je možno aj kľúčové um, v, v akýchkoľvek situáciách, ktoré sú... No, ktoré sú taký, takým spôsobom nejako náročné pre nás a, a, aj, aj mentálne, možno aj fyzicky a, a že jednoducho netreba s tom zotrvať. Človek to musí prijať, musí tým prejsť. Nedá sa to odignorovať. Ja si myslím, že sú ľudia, ktorí keby sa snažia a, dávať ne do tej polohy, že vlastne nič sa ich nedotkne a, a že ne, neexistuje, že ho niečo, niečo zlomí nie, alebo čo. A toto sa podľa mňa úplne nedá, Ko treba tým prejsť, ale, ale treba ísť ďalej a vždy si nájsť nejaký vyšší zmysel. Zase, teraz odbočím, ale odbočím zase k tej psychológie. a jedna z mojich obľúbených a, tém a, je a, téma logoterapie a to je presne a vlastne terapia s myslom. A teraz vám poviem taký príbeh, lebo toto je veľmi zaujímavé, verím tomu, že sa vám to doje páčiť. Lebo Viktor Emil Franko je vlastne človek, ja to tak veľmi skrátim, ale on je autorom e, logoterapie, a ktorá vlastne hovorí o tom, že vy dokážete prežiť v podstate čokoľvek, e, keď máte pred sebou nejaký zmysel. niečo, Prečo sa vám oplatí žiť, doslova do, do písmena. A toto on nehovoril tiež len tak vzletne. On bol, bol žiť počas druhej svetovej vojny, on skončil v koncentračnom tábore, on prežil... E, Tý rok v táboroch, tri roky. To my si nedokážeme ani predstaviť, čo tam bolo. On prišiel o všetkých, myslím si, že iba jeho sestra, ak sa nemýlim, prežila a celú, o celú rodinu prišiel. To boli neuveriteľné príbehy. On sa, on sa dostal von a potom vlastne za 9 dní napísal knihu, ktorá je dodnes svetovým bestsellerom. Volá sa napriek všetkému povedať životu áno a všetkým ju odporúčam. A a tam vlastne hovorí presne o tom, že ako tí ľudia dokážu prežiť aj nemožné. Jednoducho hovorí o tom, že videl na vlastné oči, že dôkazy toho, že účetnice medicíny sú plné chýb, pretože to ľudské telo a ľudská duša a tá sila mysle jednoducho dokáže ako je neuveriteľné veci. Vôbec nie to, čo sa učíme, vôbec nie to, čo jednoducho si myslíme. No a on práve vravel to, že keď máme pred sebou nejaký zmysel, to on vravel no, o, o tom svojom, jemu totiž to vzali, ten rukopis, svojej knižky, a, keď ich, a, keby zatvárali, tak neviem, to všetko brali samozrejme. A on stále v sebe tú víziu toho, tú predstavu, že on to proste chce napísať, on to potrebuje dokončiť, že on vie, že jednoducho ľuďom toto bude pomáhať a tak ďalej. A vlastne totoho, toto je to, čo ako keby pomohlo a, cez to všetko. A on v tých svojich knihách píše, že sú také príbehy um, neuveriteľné, že on už, už x-krát bol na, na kraji všetkého, že už si myslel x-krát, že už mu je koniec jednoducho a, a skončilo to takto. Takže, uh, takže toto je to, čo hovorí o tom zmysli v utrpení. A to je to, čo by sme možno aj my si mali, napriek tomu, aké je to ťažké. Že ľudia majú, majú náročné um, obdobia, majú náročné dni a prechádzajú náročnými vzťahmi a riešia zdravie, prácu, peniaze, všetko. Toto jednoducho tam je. Ale pokiaľ máte v tom nejaký, viete si tam nájsť nejaký vyšší zmysel, tak to vás tým prevedie. A bez toho, že by vás to malo zrujnovať. A toto si myslím, že bol aj môj prípad. Ja som sa aj pri týchto všetkých veciach, ktoré ty si hovoril, áno, boli ťažké, ja boli náročné, ale už som sa ako keby naučila ďakovať aj za tie skúšky napríklad s tým súviselo aj to, že veľa ľudí mi odišlo zo života, veľa ľudí ma označilo všelijakými nepeknými nálepkami a pomenovaniami a neviem čo. takže ale no tak bohužiaľ jednoducho zase keď to prerancujem a teda snažím sa nájsť nejakú inú optiku, ktorá by mi pomohla to prežiť tak si poviem, že OK, tak aspoň vidím, že tento človek sa zachoval teraz po mne takto, tak takého ja asi v živote nechcem, pretože náhodou by prišla situácia, keď budem hľadať uh, priateľov, budem hľadať pomoc a proste viem, že jemu by som nemohla veriť a možno by tam skončilo to ešte horšie. Jednoducho, toto je všade. Toto si všetku, každú jednu situáciu si viete takto predamcovať. Aj vy, uh, niekedy je to náročnejšie, niekedy to trvá dlhšie, a ja som sa tiež snažila vlastne počas uh, tých piatich rokov um, to riešiť takto. A ten paradox, o ktorom si hovoril, mm. že je to, také, je to také zvláštne, že ja vlastne naozaj, teraz možno polovica ľudí to vytne, ale ja o sebe aj hovorím aj to, že ja si myslím, že som aj celkom veľmi liberál. Lebo ja dokonca veľakrát sa, ja, ja sa zastaním aj tej druhej strany, pretože naozaj mi ide o to, aby tí ľudia začali... Hm, komunikovať, alebo respektíve aj keď vlastne sú na seba zlí, tak to nemá niekedy úplný zmysel, že niekedy ako tí ľudia, ja sa nestačím diviť, že útočia len úplne, úplne a priori len preto, že jednoducho ty si ten breh, ty si ten breh, vôbec neviem, čo robíš, ani ma to nezaujíma, ale toto ti naložím. A to mi príde úplne čudné. Ja som dokonca spravila aj, aj takú vec raz, že um, Mala som také video na, na Facebooku, a v ktorom som sa doslova zastala do Rotinuotovej, ktorú ja akože nemám ju rada, ja ju, ja jej umenie nejako nepodporujem, nevyhľadávam, proste vôbec to nie je človek, ktorého by som ja akože nejakým spôsobom a, riešila. Um, ale stalo sa taká vec, že ona, uh, neviem, kedy to bola, možno aj rok dozadu vydala taký nejaký svoj videoklip a ja som sa k nemu proste dostala a to bolo, to vyzeralo to tak, že ona bola v nejakej, nejakej vani alebo čo a vo vode bola. No a proste nejako spievala. Ako mne sa tá pesnička nepačila, ale tak to je, toto je vyslovenie o každého hudobnom vkúse, takže to neriešim. Ale ja som si pozrela tú diskusiu pod tým. A to, čo tam bolo, tak to bola, to bola, musím to povedať, takto čistá žumpa. A hlavne, čo ma úplne že zamrdzelo, bolo to, že ja som si presne vedela, je bolo, bolo úplne jasné, že to, čo tam píšu, to píšu ľudia, ktorí majú podobné zmýšľanie politické, spoločenské, ako mám ja. A to má, to má, akože, to má vyslovenie, som si rová, že, lebo oni tam písali také, že skapstvinia a zabudla si si zobrať fén, lebo to teda tam bola vo vode, takže... Akože, Jednoducho prijali jej smrť, a to som si už povedala, že len preboja ľudia, ako toto takto nemôže fungovať. Ako Už môžem si o nej myslieť, čo chcem. A môžem naozaj, ako, a to ale platí aj na druhú stranu. Teraz to je samozrejme, že toto nie je žiadny, žiadna značka jedného alebo druhého brehu. Protože takto sa to častujeme takýmito, takýmito nadávkami a takýmito prianiami v úvodovkách na smrť, alebo, alebo keď napríklad teraz bolo nedávno ste určite spomenieť, to bolo fakt nedávno pred ministerstvom kultúry, tam robili nejaké kotrmelce, niekto, neviem títo. a že ja sa ja tam tiež smejem, ako mi to príde až také úsmevné, že no ale dobre, tak to, ko... ale zase, to boli také komentáre, že e, dajte to utratiť a takéto veci, a ja si myslím, že aj hoci, čo si môžeme si povedať v duchu, a ja si poviem, že je to podľa mňa nenormálne, čo sa deje. Tiež sami, tiež um, jednoducho, ale takto, toto je úplne cez všetky čiary. A um, napriek tomu, že ja by som takých ľudí, a ani uh, takých ľudí, ktorí presne sa tam sa kotrmelcovali pred tým ministerstvom, <laughs> tak ja si neviem čo povedať. To, ja by som takých ľudí ani... Ako, O, by šla krížom a možno by som si vypočula, ale asi by som sa nepúšťala ani do nejaké vážnejšie debaty, lebo proste by to asi nemalo zmysel. Ale, ale e, v zásade nevidím najmenší dôvod na to, aby som nejakému človeku prijala smrť. A, a toto, je, toto je to, že, že, si, že si fakt myslím, že je to také, je to také veľmi... A to, to máš desí. Vieš, lebo kde to potom skončí? že naozaj sa tu začneme ako, neviem, a toto bol presne ten dôvod, pre ktorý ja som e, teda sa pustila do tej, do tej prskalkovej výzvy a chcela som tak nejak aspoň dať tú tému von, že jednoducho pre Boha veď takto to nemôže ďalej ísť, veď, lebo to už jednoducho všetko má nejaké hranice a my narazíme, presne tá, tá kosa narazí na kameň a potom to môže skončiť veľmi zle a e, ja si myslím, že aspoň takými nejakými malými, prezenta tá prskavka bola taký symbol tej iskry, že také malé svetielka, že trošku, trošku to ukudňujme a hovorme si, alebo uvedomujme si, že jednoducho stále napriek tomu, že áno, je, tá spoločnosť je ale že ťažko, ťažko v kýbli. Proste to sa nedá poprieť. To je, to je bohužiaľ, akože srdce mi to dráha, keď to vidím, že jednoducho je to tak, že ľudia to nezvládajú, nie každý ich dokáže sa na to povznieť a ja to niekedy aj doslova, ja to tiež chápem tiež mi to hlava nebere čo sa tu deje, ale toto myslím si, že není domena ani jednej, ani druhej strany akože v tomto si absolútne nemáme čo vyčítať a dokonca poviem pravdu, že aj teraz poviem ten odporný výraz, že to je náš breh, aj tam sú ľudia, ktorí si myslím, že už niekedy idú za tú hranu ale teraz myslím aj takých, že verejne činných že Mm, také, tie, také tie útoky ad hominem a taká no neviem, mne sa to úplne nezdá, ale toto zase je, každý máme nejako tú látku e, hore-dole e, neviem, toto sa mi veľmi nepačí a fakt by som chcela, aby sa nejakým spôsobom darilo to trošku korigovať, ja neviem, čo bude ďalej, akože nikto nevie, ne, netvárim sa ani nemám ani absolútne žiadnu najednú predstavu o tom, že Zodňa na deň tu, bude proste všetko dokonalé a ľudia, ja neviem, prestanú, zabudnú na to, že majú nejaké rozdielne názory. To sa nestane nikdy, ale veď to tak nikdy ani nebolo. Jednoducho, toto je podľa mňa ten zásadný moment, že veď vždy boli ľudia takí a takí. Len podľa mňa, čo sa zmenilo je to, že, je, že teraz jediné, čo bolo, boli nejaké noviny. Hej, nejaké tlačané noviny, ktoré proste si ľudia ráno kúpili, e, náraňajka, si to prečítali. Ja si to tak predstavujem, že môžete otec z rodiny, prečíta si niečo, volá čo z politiky, zanadáva si doma, buchne to oso a proste týmto končí. A keď sa stretne s niekým vonku, tak to nebude téma tá politika, lenže dnes je to o čom. Dnes nie sú noviny. Dnes máme články na Facebookoch, na neviem akých portáloch, a jedna, ale nie, že články, lenže ľudia jednoducho idú a v tej diskusii každý sa vyjadrí. Čo na jednej strane, akože by sa malo tváriť, že je to také demokratické a je to také super, no ale na druhej strane to absolútne búra hranice e, toho, že si vôbec uvedomujeme v prvom rade, že tie, tie, to, čo my vyprodukujeme, nejakým spôsobom niekde skončí že si to prečíta x ľudí a že tá, tá debata sa tak hecuje a že tí ľudia jednoducho no ne, nepoznám nikoho, kto by nečítal tie komentáre Pretože idú tam a idú si potvrdiť ten svoj názor alebo ho tam napísať lebo môžu ale pritom keby, keby som možno, ja neviem, myslím si, že množko z nich, keby malo akože, tváru, tvár tomu človeku povedať tak možno by boli práve takí liberálni ako ja Všetko jednoducho by povedali, že a proste, radšej sa s tebou ale neviem baviť, proste idem preč a nerieším ťa a ty, nech ťa rieši, proste kto chce. Vieš? A toto je to, že tie hranice sa veľmi posunuli, um, tá verejná diskusia je už tak, v, tak nejako vybičovaná, že, že um, treba podľa mňa aspoň niečo skúšať, vieš? Minimálne tým, že uh, tak žiť, že snažiť sa o to. Mm, to to ja. Teraz ti do toho vstupím, lebo došla nám otázka do štúdia mailom a otázka, uh -huh. alebo budeme ju čítať. Pán moderátor, no. prosím vás, nech pani Stela Gabriel nám obyčajným ľuďom vo fabrikách vysvetlí a, a ukážte zrkadlenie, že aké témy, aké prednášky vtedy a pravdepodobne aj dnes prednášali a prednášajúci dávali na žurnalistike aby sme si naliali čistého vína a ukázali zrkadlenie, aby sme pochopili dnešných moderátorov a novinárov v hlavných takzvaných mainstreamoch, rádiuach a TV typu RTV zoi Markiza a komerčných rádiach a ich spravodajská služba. Zďakov za 5 minút času vysvetlenie pani Gabriel, zďakov za seba aj poslucháčov rádia Slobodný vysielač Jan. Dobre, pani no otázka zniela že Lebo ja, som, ja sa strašne zle počujem, ale otázka znela, že, že mám vysvetliť, uh, um, ako to bolo, prosím ťa, povedz mi to ešte raz, tak nejak skús to zhrnúť do jednej vety, lebo nie je to tak nejak... Uh, nech, nech obyčajným ľuďom vo fabrikách vysvetlíš a ukážeš zrkadlenie, no. že aké témy, aké prednášky vtedy a pravdepodobne aj dnes prednášali prednášajúci na žurnalistike aby, aby pochopili že čo tým redaktorom mainstreamu vlastne vlievajú do hlavy prečo, prečo vlastne majú taký spôsob žurnalistiky Rozumiem. ktorý možno Dobre, ne, úplne nevyhovuje etike žurnalistiky a takže možno, že tebe ako absol teba ako absolventku žiada poslúchať, aby si to vysvetlila, že čo na takom štúdiu rézme, žurnalistiky rézme. vlastne tí žurnalisti súčasní zažívali, alebo im bolo vlievané do hlavy. Dobre, ja ešte poviem, že ja som teda na tej žurnalistike bola to možno 10 rokov dozadu, tak aby to bolo len tak akože pre um, info. No ale neviem, či uspokojím uh, pána Jana, čo sa volal, lebo ja totiž to, čo si ja pamätám uh, z tej žurnalistiky a to, čo nám vštepovali do hlavy, tak ja neviem, či už vtedy som mala nejaký filter, že som si uh, pamätala iba tie akože normálne veci, ale naozaj my sme sa učili o etike. My sme sa učili o tom, že ten novinár jednoducho má mať overené zdroje. Tam neexistovalo, že by tako, naozaj, naozaj nás strepovali v tom, že e, e, musíš mať minimálne dva nezávisle tam zdroje, um, ktoré vlastne máš potvrdenú nejakú informáciu predtým, než to dáš von. Um, čo dnes je. Ako, ale tak samo vtedy to bolo o tom, že vtedy bola tá žurnalistika, uh, to bola doba, kedy boli v plienkách, bol v plienkách aj Facebook, to sa dneska nedá ani porovnať s tým online priestorom, takže uh, neviem, čo, ich, čo ako učia dnes, ale myslím si, že tie zásady by mali byť rovnaké, že jednoducho overené informácie a hlavne doťahovať treba, to si pamätám, že na, na, doťahovať tie kauzy, že keď už nejaký novinár niečo načne, že by znala sa k tomu vrátiť a že jednoducho m, to, to aj ho kvázi dokončiť, uzavrieť, uh, ukázať tým ľuďom, že čo bola naozaj pravda, čo proste nebola pravda, proste pravda. alebo čo si pamätám je, uh, že nám veľmi bazírovali na tom, uh, že deti, deti sú nedotknuteľné. Je úplne jedno, aký je to politik, je úplne jedno, proste, že čo sa deje, čo bez deti uh, sú nedotknuteľné. Proste, ja uh, ako a, a to má, napríklad, aj dnes to vidíme, že nedajú tým deťom pokoj. A to mi príde už také, až také, um, je to taký hienizmus, no. Ale, takže, ja si pamätám, že myslím si, že, viete, jedna vec je, ale štúdium, to, čo vám povedia tí prednášajúci, ktorí sú tam roky, ktorí boli mnohí z praxe a, a mysleli to určite dobre. A druhá vec je, že ten novinár uh, potom sa dostane do nejakého prostredia a, a potom uh, vlastne je v nejakom vydavateľstve a takto vydavateľstvo má nejakých možno donorov, má, nejaké, má nejakých inzerentov. Má, ja neviem, viete, tam je preste veľmi veľa faktorov, ktoré vstupujú do toho. A bohužiaľ je to tak a môže si myslieť, kto chce, čo chce, ale vie o tom svoje, jednoducho vstupujú do toho, že čo tí novinári môžu proste napísať. A to bol dôvod, pre ktorý ja som ja som robila v PR agentúre. PR agentúra je to, že vlastne ja ako PR konzultant mala som nejakého klienta, napríklad nejaké, nejaké lieky alebo čo a starala som sa o to, aby články o týchto liekoch boli v rôznych časopisoch, no. A proste tie médiá, tie preberú, čo preberú proste za peniaze. Jednoducho je to tak, ako, akože bohužiaľ, keby som to mala rozprávať o tom, že som všetko zažila za ten rok o, tej agentúre, že ako som vytriezvala z toho, čo som si myslela o médiách. Že, a, a to bolo vtedy nič proti tomu, čo sa nie je dnes. A nechcem to nejako ako preháňať ani zveličovať, ale naozaj. Uh, od všelijakých poradní a ktoré sa tvária, že sú to poradne s odborníkmi a s lekármi ktorí akože radia ľuďom. to sú všetko proste to sú všetko, to sú všetko, uh, zaplatené inzercie proste bohužiaľ je to tak a, a ja, som mala, ja som mala napríklad neprijemnú skúsenosť aj s, s nadáciami a to už mi prišlo akože úplný hyenizmus keď aj toto sa ho keby kvázi využívalo to, som, to už som zažila, keď som bola na pozícii ako majiteľa média že akým spôsobom, a to sa teraz samozrejme týka všetkých, ja vôbec um, to nechcem paušalizovať, pretože viem, že sú nadacie, ktoré robia svoju prácu perfektne a ja im fandím a ich podporujem a robte to tiež, len naozaj stávajte si pozor, že ako tá organizácia funguje. No. Takže to, ako dnes funguje štúdium žurnalistiky alebo čo sa tam prednáša, to neviem. A ja si pamätám, čo si pamätám a ja som sa vždy snažila dodržiavať, ale to sú Viete, to ani, to ani vás nemusí snáď nikto učiť takéto veci. Veď mne to príde, napríklad teraz, aj tá psychológia je veľmi veľa o etike a mne sa to páči a ja som, ja som rada, že to tak je a že sa na tom tak extrémne bazíruje, že tá etika je snať do úplne všetkého zamontovaná. Ale e, na jednej druhej strane mi to príde, že tie niektoré veci sú... Veď to by malo byť, um, by byť preto sa úplne prirodzené. Nie? Že je jednoducho De, dieťa proste nebude ťahať do nejakej kauzy politickej, čo nemá s tým nič. Jednoducho môžeš mu vytvoriť nejakú traumu alebo čo. Preste, no a to mne príde, do mne príde zvláštne, že dnes ty novinári a boh väčšin to je. Ja neviem, či im niekto, či, či naozaj sú taký neslobodní, alebo, alebo vyslovene ide o tie čísla, proste ľudia sú senzácie, rýchlo, hneď, okamžite, je mu jedno, či je to pravda, nepravda, proste zajtra už už to nebudeme pamätať, ale to nevadí dnes už je tá žurnalistika úplne o niečom inom, podľa mňa. Um, takže, no, takto asi by som odpovedala. No áno, takže v podstate asi sme došli k tomu, čo sme si aj mysleli o tej žurnalistike a etike, čo sa v súčasnosti učinú. My si teraz dáme prestavku hudobnú a potom budeme pokračovať. Takže, okay. si kávičku a potom zasa môžeme pokračovať po pesničke. doznela a ja dám kontakty do štúdia pre ľudí, ktorí by sa chceli opýtať niečo formou mailu. Je to mail studio zavinač slobodný alebo telefónne číslo do štúdia je 048 381 0101. Takže pri mikrofóne máme host Kustelu Gabriel. A ja sa teraz chcem opýtať z tela, ako by si poradila ľuďom, aby vnímali toto rozdelenie spoločnosti a neprežívali to tak emočne, ale tak z nádhľadom a nejakým ľudským prístupom, tak ako to vnímaš ty, jak, jak to v sebe majú nejako skúsiť trénovať. Učí sa na psychógie, že radiť by sa nemalo a je to aj pravda. Ja môžem ale povedať to, že áno, hm, to, ako to robím ja, je to, že ja napríklad ani by som nepovedala, že nemajú to, že vnímať emočne, lebo to je také, také veľmi zradné, lebo nič sa nedá, asi nejako tie emócie sa od toho nedajú odpojiť a najmä pri týchto vzťahoch, pretože a, ono, tá rozdelená spoločnosť, keď sa na to pozrieme úplne, že hĺbky, tak to je podľa mňa vyslovene iba o vzťahoch. To, keď sa povie na spoločnosť, tak to znie tak neuchopiteľne, ale v podstate pri každom jednom z nás je to o našich priateľoch, je to o našej rodine, je to o tých rodinných oslavách, je to proste o rodinných dovolenkách, o, o vťahoch, manželstvách, takže a tie vzťahy sú veľmi dôležité pre nás Je to je až neuveriteľné na to je X štúdii ja napríklad som robila presne baklárskú prácu, ktorá bola zameraná na vzťahy a skutočne tie vzťahy sú alfa omega preto je podľa mňa nemožné, aby človek to nebral emočne, takže v tomu sa nedá vyhnúť a hlavne o to viac, čím tie vzťahy sú pre nás dôležitejšie a čím sú tie vzťahy hokeby hlbšie keď prišiel ten COVID, tak jednoducho jasné, že niektoré priateľstvá, alebo keď sú nejakí známi, ktorých ani nevieš o nich, ale aj keď rok dlhý, tak tam ťa až tak nejak nezasiahne to poznanie toho, že tie vaše názory sú zrazu úplne opačné a že nedokážete spolu, keby sa už baviť o nejakých hlbších veciach. Tam te to nejako nezasiahne, ale je iné, keď to rieši, riešia ľudia v rodine, riešia to v partnerstve, v Takže je to pochopiteľné a je to náročné, proste to sa nebudeme baviť o tom, že nie. Ale um, myslím si, že ale sú, sú aj také, jednoducho sú aj, aj vzťahy. Niektorí ľudia to naozaj dokázali ako keby sa cez to preniesť, ale treba si podľa mňa uvedomiť a teraz možno zase niekoho úplne. Uh, nie, že nepoteším, ale ja si tak myslím, že um, ten život uh, nie je len o tej politike. Um, a to teraz hovorím ako o politike tak nejako akože všeobecne, že my máme ten bežný, každodenný, presne to, ako ja. Chodila som do školy, tam som riešila s mojimi spoložiakmi, s mojimi pedagógmi, riešili sme vlastne školu, ideš potom do obchodu, ideš do knižnice, uh, máš nejakú prácu... Jednoducho, všade sú ľudia, ktorí uh, sú nejakí a ty ani nevieš proste, aký uh, ty môžeš s nimi uh, tie vzťahy budovať a udržiavať. Jednoducho. A potom zistíš, že niektorí sú tak podobne naladení, ako tie, niektorí nie. A tam sa to nejako láme. To znamená, že s niektorými si dokážeš vybudovať hlbšie vzťahy a s niektorými nie. Ale neznamená to, že pokiaľ na seba tí ľudia neútočia, lebo jednoducho tam problém podľa mňa nastane až vtedy, keď uh, si nevedia, keby, keď jeden to nezvládne a začne útočiť, presne, že to už ide do takých úplných extrémov. Na jednej strane, uh, ja dokážem pochopiť aj, aj to, pretože sú ľudia, ktorí majú za sebou náročné um, um, keby, skúsenosti, aj s tým covidom, aj, aj so všetkým, čo sa tu dialo, takže ja nedokážem si nič ne, ne, ne, nedovážim sa nič nejakým spôsobom a priori odsudovať. Preste dokážem pochopiť, že tí ľudia reagujú rôzne. Ale no, treba mať podľa mňa na pamäti to, že jednoducho nie s každým môžete byť najlepší kamarát. To, to je proste bohužiaľ tak. A takto ale bolo vždy len zkrátka e, myslieť na to. A to je taká tá moja mantra, že nemusíš byť s každým najlepšia kamarátka, ale nikomu ja osobne z nejakej mojej e, politickej vôle alebo čo, nechcem proste ublížiť a a to bolo také aj to heslo tej prskalkovej výzvy, že ak raz spoješ po ulici a niekto jednoducho bude potrebovať svoju pomoc akúkoľvek, ak nejakú akutnú, tak čo, čo spravíš? Budeš sa vypýtovať, že a ty si koho volil a čo si myslíš o vidie, a čo si myslíš o Putinovi a čo si myslíš o hentom o tomto? No nie, proste jednoducho mu pomôžeš, lebo si ľudská bytosť a ona je druhá ľudská bytosť a tam ten vzťah, pretože ja mu pomôžeš, môže z nás Pre, Prepač, no. stopujem ťa, lebo údajne nemáme telefón do štúdia. Neviem okay. teda, e, posluchač, či zostal na LinkedIn. Áno, mm -hmm. dostal som. Ahojte, máte Marek, súrany, počujete ma? Ahoj. Ahoj, Marek, čau. Srdečne no, a vítam. A tak e, ja chcem v povedať, že by boli všetci takí liberáli, ako si si tak je svet krajší a lepší. To hneď na začiatok ja chcem potešiť, že by si mala stratiť niekoho, to si myslím, že určite nie. Mne sa to naopak páči, že ty dokážeš nepoliticky vnímať ľudí a brať taký, ako sú a bereš v podstate z nich to, čo je v nich. To, to dobré, to som zažil veľakrát a to sa mi na tom páči. Bohužiaľ, všetci sme rovnakí, každý je nejaký iný, každý máme inú povahu a chcem také dva momenty, ktoré si povedala eh, ohľadom Ohľadom tých brehov, áno, spoločnosť je strašne, strašne rozdelená. Ja to takisto vnímam nielen u nás, čo sa deje, ale aj celkovo, že sa nerozprávajú rodiny, že sa ľudia úplne, úplne sa vlastne od tých brehov. Takisto ma to mrzí a som trošku... E, nie, že na inej strane, ja sa takisto snažím hľadať prieniky, aj kompromisy robiť, ale nie vždy sa to dá. A potom si spomínala, e, potom si spomínala, že toho Franka, uh, ohľadom tej druhej svetovej vojny, tak ja ako husákové dieťa chcem uh, povedať jedno, že tá najlepšia generácia, ktorá bola, to sú ročníky 1930, čo sa narodili a prežili tú druhú svetovú vojnu, to boli moji starí rodičia a tí si vedeli vážiť život, tí si vedeli vážiť, keď mi rozprávali tie hrôzy, čo oni prežili a oni dostali kúsok políčka a dokázali si tam dopestovať oni boli, to boli tak e, e, takí ľudia, ktorí už nebudú bohužiaľ dneska, dneska sa to všetko deje naopak a ja mám až také podozrené že, že to je riadené keďže sa aj tú psychológiu vyštudovala teraz Uh, myslím, že aj ty budeš mať aspoň uh, približný názor, že toto sa nemôže diať len tak, že niekto si, niekto si z mne. Ja si myslím osobne, že to je riadené, že tých ľudí sa snažia rozdeliť a potom veľmi jedno, jednoducho ich uh, budú ovládať. Takže ja som, ja som veľmi rád, že si, že robíš to, čo robíš a je mi, je mi aj za teba trošku ľúto, že, že ten talent že nedokážu to na Slovensku nejakým spôsobom bez politického trička, pretože áno, v, oni, oni pozerajú, s kým sa rozprávaš, čo rozprávaš a tak ďalej. Keď boli všetci ako ty, ja osobne si myslím, že aj o tých školách aj všade by si mohla prednášať a určite, určite raz tvoja chvíľa ešte príde a, ukážeš im to s tým, že žiadne politické tričko musí byť. Stačí, že si dobrý človek a že robíš to, čo robíš rád a robíš to dobre. Tak majte sa so pekne a hojte, čaute. Ahoj. Ahoj, ahoj. No, tak uh, ak môžem teda, tak veľmi pekne ďakujem za, za tento krásny, krásny uh, vstup a uh, veľmi si to vážim a ďakujem a áno, tiež dúfam, že naozaj to nebude o tých politických tričkách. Ja si stále myslím, že aj ja to aj tak hovorím verejne, že Uh, tie knihy, ktoré ja mám, uh, tak si myslím, že ja jednoducho pôjdem tie témy prezentovať tam, kam dostanem priestor a ja nebudem sa brániť ničomu. To znamená, že ja budem veľmi rada u vás a veľmi rada poviem do Infobojiny a keď jedného dňa uh, sa tu niečo zmení v tejto spoločnosti a budem uh, mať pozvanie aj do Telegrama, tak pôjdem aj tam napriek tomu, že je to, je to úplne niečo iné. Ale to je o tom, že si myslím, že sú jednoducho stále témy, ktoré nás spájajú. A to je aj to, že nám je proste takto smutno z tých dvoch brehov, lebo to si myslím, že toto máme rovnaké. No a to, čo o vlastne Marek hovoril aj o, o, o, tých, o, o tom, že, že, že ako to spojiť, nespojiť, a aj o tej druhej svetovej vojne, že ja sa naozaj bojím toho, nie že bojím toho, ale ono jediná možno, možnosť bohužiaľ, že naozaj, keď si to presne človek pomyslí, teraz všetci máme nejaké názory a máme nejaké brehy a niečo si myslíme, ale keby skutočne došlo k nejakej vážnej katastrofe, tak by sme veľmi rýchlo proste zabudli na to naše názory a iba by sme si tu, si tu možno ratovali hole životy a pomáhali by sme si navzájom sused susedovi bez ohľadu na to, že proste že jednoducho toto by nám možno taký dal, taký reset. Ja som o tom asi, chcem veriť tomu, že keď naozaj príde k najhoršiemu, že tí ľudia si spomenú na tú ľudskú podstatu, ktorú proste majú, aj keď to samozrejme nechcem privolávať ani nič. A bolo by pekné, keby sme si na to vedeli spomenúť aj bez toho, že by prišla nejaká katastrofa. No. Ale ďakujem veľmi pekne Markovi a držím vám tam tie šurvány v palce. Viem, že to tam máte náročné a aj, aj, aj práve preto, že čo všetko riešite, ale tak to je ten údel. Takže veríme, že to bude dobre. Pozdravujem. No Ja som práve, mne takto nápadlo, ak som počúval Mareka, lebo však Marek je človek, ktorý tiež si svoje zažil a rozhodne nesúhlasil s tým, s tým režimom, ktorý tu bol 3,5 roka, kde nám zakázali vychádzať a nutili nás do očkovania a testovania podobných vecí. Ale teraz si zažíva druhú stranu mince. Za súčasného režimu im chcú v zahradách doslova pomaly na najúrodnejšej pôde a, a na zásobárni pitnej vody, nielen na Slovensku, ale v Európe, postaviť tú baterkáreň a znova bojuje. A napriek tomu, že, že tí ľudia v šúranoch toto prežívajú a už pomali nevedia, že ku komu, ku komu mu sa... Mm, ako keby pridať, lebo všetky tie pomyselné strany brehu, o ktorých hovoríme, hája všetko možné, len nie ich záujmy, tak je takto racionálny a uvedomuje si túto, tú rozdelenosť spoločnosti a, a, a vlastne tú solidaritu s tým, že to, čo tu hovoríš ty, uprednostňuje, že a keby boli všetci ľudia takí ako ty napríklad, tak by sme nedochádzali k takýmto obrovským sporom a extrémom. Takže ja si uvedomujem, že takýchto ľudí ako, ako, ako ty napríklad uvažuješ, je uvažujúcich o mnoho viac. Len keby Mali tu možnosť alebo schopnosť prekričať tých šialencov, tých, tých narcistov, tých egomaniakov, tých psychopatov. Čo si myslíš? Ako sa dá takáto spoločnosť vytvoriť? Aj vzhľadom na to, že ty si študovala psychológiu, čiže vlastne tá, tá psychológia spoločnosti asi, asi prešla aj tým, čo si sa učila. Takže možno tomu rozumieš aj odborne. Skús poradiť, ako voči tomu bojovať. Tým ľuďom, Víš, ktorí ja... sú na tvojej strane brehu, ale žiaľ Bohu, či z jednej alebo z druhej strany sa im dostávajú len fácky. Vieš, ja si dovolím od, odpovedať teraz ako človek, nie ešte ako psychológ lebo áno, nejaké vedomosti samozrejme mám, ale nechcem sa ešte tu pasovať do nejakého odborníka, ale ja si naozaj myslím, že ty si povedal, že ako ich prekričať, a ako to... Ja... Ja napríklad, ja chápem, že asi mám možno niektoré také romantické predstavy o tom, že, že ale dober, že keby každý no, normálne iba, že žil ten svoj proste život, že mm, nie, nemusíš ani kričať, veď koľko nás tu je, keby ľudia, práve že nie, že kričať keby ľudia boli ticho vtedy, kedy zbytočné je rozprávať. A teraz hovorím napríklad o tom, že už ten, tá, tá spoločnosť sa už tak uh, hecu, už za úplne blbosti si ľudia nadávajú ja, a, a dávajú, dostávajú priestor ľudia, ktorí majú uh, vyslovene také až nenávistné prejavy, ale no, ťažko povedať, ja som zvolila takú tú, ja som zvolila takúto formu toho, že snažím sa, ja si vyslovene, ja som si spravila, si dala nejakú hypotézu že dá sa to jednoducho aj tak to, že môžem žiť na, na, mať nejaký svoj názor a, a proste skúsiť uh, to tak, že ako, keby nad tým balansovať nejaké nad tou priepasťou alebo čo ale a, a ja si ju teraz testujem vieš, že a, ako to dopadne, lebo ako, ja viem, že sa môže sať všeli proste, tak ako, ako mi vtedy napísali z toho zárlabu, čiže sa to vovalo, že mi proste zrušia kampaň, lebo oni majú v nejakých stanovách, že proste nemôžem byť na nejakom alternatívnom médiu, mať nejakú svoju knihu a ja už som vtedy tu predchádzajúci knihu mala. Jednoducho si naši dôvod, ako má od, od, odstaviť. Tak dobre, ako ja neviem, čo sa stane. Ja ne, nemám odpovedť na všetko. Ja sa iba snažím robiť, čo ja viem. Mojim minimálnym dosahom, jednoducho, ja si myslím, a toto je to otázka na každého že čo on dokáže v tom svojom, v tom svojom okolí, veď uh, každý máme nejaké vzťahy, veď máte rodiny, máte priateľov, tak sa to pokúšte vy a ja nehovorím, že robte to na silu. Keď som vy, vyšla z toho prskávkoho vízo, tak, uh, tak uh, som sa stretla aj s takými názormi, že že, ako keby, že, to, tak, ale ja, že to tak na silu, také spájanie je silné, ale vôbec. Vôbec toto nie je, nie je téma moja, ani téma tej je výzvy. Žiadne násilné sa spájanie s ľuďmi, ktorí na seba štekajú. Práve naopak, hľadanie toho, čo je také spoločné. A to môže byť náročné, ale to je môj kľúč. Ja nehovorím, že to musí fungovať všade, všetkému, vo všetkých situáciách, vo všetkých vzťahoch. Mne takisto to nefunguje vždy. Ja takisto mám uh, v, v, niekde v, v mojom živote vzťahy, ktoré nevydržali to jednoducho tiež sú ľudia, ktorí mne nadávali do všetkého možného úplne zbytočne nechápem prečo a samozrejme, že k takému ja nebudem nejaká vrútna. Toho proste som ho odstavila, No dobre, však ako nemusíme sa všetci tu milovať a presne o tom to je, že ja si budem vyberať tie vzťahy a tie, ktoré za to stojá, tie budem pestovať, ale nebudem šíriť nejakú nenávisť, prečo keď niekto Neviem, takto to nejako vnímam ja, ale ľudia sú šelijakí, každý má nejaký svoj vzorec, ktorý mu vyhovuje. Netreba sa do niečoho úplne tlačiť a ja vôbec neprespiečam nikoho, aby teraz sa spálil a povedal si, že ide si hľadať životného partnera, ktorý má úplne iný politický názor, len preto, aby dokázal, že sa tu spájajú nejaké prehynie. Ja hovorím o tom, že o tom bežnom, obyčajnom, každodennom živote, že aspoň tam skúsme nájsť to, že, že nebude tvoja prvá myšlienka, že keď niekoho stretneš a začnete sa, a presne, napríklad poviem vám príbeh, to je pekný príbeh, možno to asi aj, aj nakoniec na záver bude. Dnes uh, ja chodím každé ráno, zob do takého lesika a presne, som si tak pomyslela, tiež som mala také ťažšie, ťažšie obdobie a som si tak povedala, že, že potrebovala by som nejakú spruhu a Prietal som sa s takým jedným pánom, možno proste 70, nik, behal, proste úplne bol um, takým nejaký čiperný a, a proste perfektný. A, a veľmi dobre sme sa porozprávali, strašne ma chválil, úplne bol zlátý, všetko bolo perfektné a ja som si normálne uvedomila. Potom sme sa rozlúčili, ja som mu povedala, že on sa pýtal, že, teda, že kde si nájde, uh, lebo som ma vypýtoval, kto som a čo robím, on mi porozprával jeho životný príbeh a veľmi to bolo pekné, a že tak som mu že stránku, že kde keď chce, nech si pozrie knihy. A v zápetí mi nápadlo, že, pane Bože, a teraz čo keď zistí, že jednu moju knihu kr kr Krcela Šimkovičová, a a priori ma proste že od, od, odstaví. Že, a, a toto je to, čo v nás nejako je zakorenené, ako keby ja to tak nejak cítim, že ľudia začali takým spôsobom rozmýšľať, že... Um, Títo sú tí dobrí a už hoci čo, hoci tak budeme sa ale títo sú tí, Tela prepač, aj tí... Preruším ťa, Zapamäte si, čo hovoríš, lebo máme telefón číslo 2, takže to okay. suchať ma prednosť dlho nečakal. Jasné. Takže vítajte na linke. Stalinka, veľmi ste úžasná, ľudia vás oddivujú, verte tomu dve trečenie. na vašej strane, nepredstavujte, keby vám aj hoci čo pod nohy hádzal. A vo všetkom máte pravdu a na tú o, niekedy choromyslnosť. Tí ľudia, ktorí začali preváťať bohu, slovo liberty, oni vlastne, oni nie sú celkom oka. Hej, vy to všetko myslíte dobre a chceli by ste svet udobriť, ale je dvojcovi. A niekedy tých, ktorí napríklad zneužili tu najkrajšie na svete, to tú dúhu prekročili na úplnú nejakú. Tu ziskutívosť, len toľko som aj chcela povedať, že ste začná, ale Bácha má to, hej, šk Škotovia, Čertníky, nespíš. Ďakujeme to teda všetko, do počtia. A vidíme, do počíte. Ďakujem veľmi pekne, ste veľmi milá a ja s vami súhlasím. Ja, ja s týmto, ja netvrdím, že nie sú naozaj ľudia, ktorí, na ktorých netreba dávať pozor a, a súhlasím aj s tým, že sa tu diali de hrozné veci a, a, a takisto. Nepôjdem proti tomuto presvedčeniu len preto, aby som ho keby... Ja takisto sa viem nahnevať, takisto viem proste, ale v zásade ide o to, že toto si myslím, že tak nejakom... Nech, nechcem to jednoducho um, živiť a tu nenávisť nejakom... Nejako, um, akcelerovať alebo čo. Ale súhlasím, úplne súhlasím s tým, že nebojím sa povedať aj to, že niektoré veci si myslím, že sú zlé, že niektoré veci si myslím, že sú choré, že, že niektoré veci myslím si, že proste by mali sa nejako korigovať a jedno s druhým, ako ja sa nebojím povedať aj takýto názor. Ale keď sa bavíme o tej spoločnosti a o tom, o tom, o tom ako, ako my ľudia fungujeme medzi sebou jeden, druhý, desiatý, tak že.. Nad tým, nad tým všetkým, presne nad týmito politickými témami, nad tým, ako sa tu hádame, o Plinie, o Európarlamente, a o, o Ukrajine, tak nad tým všetkým vždy, vždy bude, podľa mňa, podľa mňa toto je môj názor, to veľmi nemusíte súhlasiť, ale nad tým všetkým vždy bude ten váš život v tej vašej domácnosti, v tom vašom vzťahu, v tom, v tom vašom, proste o, o m, nejakom, m, nejakej, nejakej spoločnosti, nejakej komunite. No, ale súhlasím a ďakujem vám veľmi pekne, veľmi milé. Ja, ja by som sa pripojil k posluchačke takým pocitom, čo s teba mám, lebo veľmi to, čo rozprávaš, my, ako veriace môj, keď neporiadnemu kresťanovi, ako hovorí Jano Baranek, mi pripomína, aké si to účenie, účenie Ježiša Krista odpúšťať a nebojovať a proste, prieť veci s pokorou a tak ďalej a tak ďalej, ale lenže Ježiš Kristus skončil na kríži potom. Takže je to taká, taká zaujímavá paralela. Nerad by som, aby si ty skončila na kríži alebo ľudia s tvojimi názormi, ktorí podobne bojujú, alebo aby im na dvore niekto postavil baterkáreň a tak ďalej. Čiže, čiže tu je taký môj postreh, čo mám k tomu. A... Uh, no. Áno, prepač. Ale mo, ako keď chceš sa vyjadri alebo potom, lebo mám tu, mám tu zase formou mailu od poslucháča. Chudne, prečítaj. Odkaz. Prosím? Halo? Prečítaj mail, kľudne. Prečítaj. Dobrý večer. Nemám žiadnu otázku, Chcem len vysloviť poďakovanie za skvelú reláciu, ktorá ma znovu utvrdila, že Slovensko ešte nie je stratené, keď ma takých vzdelaných, múdrych, odhodlaných ľudí. Ako nepochybne stela je vzácne myšlienky, ktorými dnes len potvrdila, že tých 500 slov, ktoré už niekoľko mesiacov, každú nedelu čakáme od nej, si zaslúži oveľa, oveľa viac poslucháčov a čitateľov. Všetko dobre žela Milan zo Zozvolena. Joj, no. tak ďakujem, ďakujem veľmi pekne, to je veľmi, veľmi krásny odkaz. Pozdravujem Milana Zelená zo a, a som, ja si to veľmi vážim. Ja si to vážim a príjmam to s obrovskou pokorou a s rešpektom a s ďakou a budem sa naozaj snažiť, preči, aby aj, tých, aj, tých, aj to, tých 500 slov, to sú tie moje nedelné listy, o ktorých som hovorila, tie, tie odchádzajú každú nedelu, ako taký jeden taký mail odo mňa. A, a teda som rada, že, že plnia svoj účel aj, aj takto to sú to, a to sú presne také tie malé kvapky e, ktoré nakoniec nakoniec budú rozhodujúce jednoducho tak to je, viete, lebo keď si predstavíte nejaké, možno e, akvárium s nejakou vodou čisto, ale keď budete do neho kvapkať tak ono postupne, tá, tá voda jednoducho zmení farbu to proste tak je, to sa nedá ináč Takže ja si naozaj myslím, že keď niekto, keď každý z nás sa bude snažiť v tom svojom okolí, veď nikto, ani ja si netrúfam povedať, že dokáže nejaké, neviem aké obrovské veci, ja, ja nemám, neviem, čo bude, ale momentálne je to tak, že nemám tisícové a státisícové dosahy, jednoducho mám možnosti, aké mám a s tým sa snažím pracovať. A, a to, že aspoň niekoľko pár ľudí, ktorí viem, že to pomôže, ktorým ktorým to nejakým spôsobom zmení deň alebo možno aj dva, tak to je, to je pre mňa, to je pre mňa ten, ten hlavný nejaký moment, pre ktorý to robím. A ďakujem veľmi pekne. Keď tak počúvam a čítam tie odozvy poslucháčov, Aha. tak možno, že to je akási taká výzva alebo dôkaz pre teba, že má zmysel to, čo robíš, v tom pokračovať a možno, že nejakú nadstavbu, možno, že nejak oveľa intenzívnejšie. Tak povedz o svojich plánoch, keď sme prebrali tvoju minulosť, súčasnosť. Povedz, že čo Stella Gabriel má ako nejakú víziu, plány, ako nejakú víziu do budúcna, keď ťa môžem poprosiť. No, tak momentálne moja naj, najbližšia vízia je práve tá nová knižka. ostane to medzi nami sa volá a je to je to knižka, ktorá, je, a vlastne, ktorá vznikla práve tou inšpiráciou. Bola, bolo, ten, bolo to moje trojročné tajné štúdium psychológie a um, myslím si, ja som sa snažila, a ta kniha je tak spravená, že má také tri ako keby línie. Uh, je to o preto sa to volá Ostane to medzi nami a je tam, sú tam také tri uh, veľmi zásadné príbehy, um, konkrétne z mojho života, ktoré súvisia aj s psychológiou, ale doteraz vlastne nikto, nikde som ich nejak, nikto o nich nevie, takže nikto hovorím nikto, to znamená nikto ani z mojich blízkych známych ale ja vždy tie knihy, keď robím tak sa snažím ich písať tak, aby to nebolo len nejaký živílejú, akože ja to tak volám že ja viem, že ľudia, keď majú nejaký príbeh silný, tak uh, vlastne aj to môže byť inšpiratívne pre niekoho ďalšieho pretože ľudia čítajú predsa aj romány, aj vymyslené príbehy, a aj tie ich môžu nejakým spôsobom inšpirovať a motivovať. No ale ja vždy sa snažím, aby tie knihy mali aj nejakú pridanú hodnotu a, a tieto vlastne príbehy sú spojené práve kvôli tomu, že je to spojené s tým štúdiom, a, ktoré som absolvovala. Tak to sú témy, ktoré vo mne rezonovali vlastne po celé tie tri roky a to je o, o tej napríklad o generácii Z, to sú dneštie mladí ľudia, s ktorými ja som, ja som chodila na denné štúdiu. To znamená, že ja som s nimi denodene sedela v lavici ja som zažila také veci a ja na tých mladých ľudí nedám dopustiť. Akože, no, samozrejme nemôžeme zase hovoriť generálne ako paušálne, ale ja sa tých mladých veľmi zastávam. tak takisto je tam taká nejaká kapitola možno o umelej inteligencii a umelej inteligencii na školách a, ale celé som to spojila aj s tým, že sú tam aj nejaké teoretické vedomosti, ktoré sú a, spojené práve s tými témami, takže zase aby tam bola aj nejaká taká odborná nejaká odborná, taká nejaká ználosť jednoducho Takže to je taká moja prvá vízia, ale chcela by som naozaj uh, začať uh, od, konečne od uh, septembra zase, lebo ja som minulý rok robila nejaké prednášky a teraz by som s tým chcela začať. Ináč ak môžem, vlastne vidíš, teraz mi tak napadlo, že rovno využijem možno, ako mi to dovolíš, takú uh, iba a jednoducho prihovoriť aj poslucháčom a ak je, je medzi vami niekto z akéhokoľvek mesta na Slovensku kto teba možno by mal záujem u vás v meste alebo v nejakej komunite zorganizovať nejakú prednášku tak ja veľmi rada prídem a to sú témy, ktoré som ja robila vlastne také vyslovene také motivačné, také inšpiratívne a teraz by som chcela ich obohatiť viac aj o také tie psychologické mm, témy pretože si myslím, že a to je taká moja najväčšia vízia práve týto témy dostávať, dostávať do, do, do spoločnosti, do verejnosti, pretože my vlastne, keď sa, ja si naozaj myslím, že keď by sme my vedeli, ako tá naša mysel funguje, ako fungujú tie naše emócie, keby sme si viac rozumeli, ako myslím teraz sami sebe, ale aj, aj okoliu, tak ten stres by bol oveľa, oveľa iný, ako sú veci, ktoré skutočne um, jednoducho, tak môžu ovplyvniť ale tak zásadne to, akým spôsobom vy budete fungovať, keď sa o nich dozviete. Len taká, nepo, taká maličkosť, ako ja poviem iba jednu vec, a, že potvrdzujúci omyl. Keď niekto vie alebo nevie, čo to je, jednoducho, to je taký fenomén v, v psychológii, ktorý hovorí o tom, že ľudia, keď majú, získajú nejakú prvopočiatkovú, nejakú počiatočnú m, nejaké stanovisko k niečomu, niečo si jednoducho pomyslia, že takto to je, a potom hľadajú nejaké informácie k tomu, alebo nejaké informácie prinášajú, tak oni automaticky jednoducho si o mňu, znamená to, že vy automaticky začnete selektovať informácie, ktoré vám nepasujú do tej vašej prvotnej nejaké kompozície. Začnete vyhľadávať informácie, ktoré vám pasujú, a to proste takto robíme všetci, a je to práve preto, že náš mozog je nastavený na to, že pre nás je jednoduchšie, do tej našej skladačky zapasovať niečo, čo tam ako keby kvázi pasuje. Ale je náročné ju úplne rozobrať na súčiastky, keď príde niečo, čo nám vlastne povie, že toto asi nebude úplne takto, že tu je nejaká nová informácia a musím si to všetko vlastne celé premyslieť. To je pre nás náročné a preto to nerobíme. A všetci by si to mali uvedomať. Ja napríklad, a toto sa týka, ale viete, to sú na to sú normálne štúdie z medicíny, z vyšetrovateľstva, z osudníctva a robíme to všetci v bežnom živote že vyberáme si, aké čítame médiá, vyberáme si, akých ľudí počúvame, pretože si vyskladávame už iba tú vlastnú skladačku a sme absolútne imúnni proti odsiakým iným názorom a ani sa nezamýšľame nad tým, či nad nimi je niečo pravdy. A je veľmi veľa takýchto fenoménov, proste na základe podľa, a podľa akých my fungujeme, tá naša mysel, a skutočne si myslím, že keby ľudia vedeli o nich viacej, tak by aj viacej sledovali sami seba, ako reagujú, a ako... ako ako, ako majú tie svoje emócie, takže a toto, toto je to, čo by som ja jednoducho chcela asi urobiť taký blog prednášok a venovať sa venovať tomu, lebo sú nejaké témy, ktoré mňa v tej psychológii zaujímajú najviac. A, takže, takže toto sú také moje, také moje plány najbližšie. No. Stačí takto? Ja som, ešte. ja som ti chcel túto otázku položiť na záver relácie, ale teraz ťa vyzvem a povedz teda ľuďom, ktorí by či už mali záujem o tie prednášky alebo sledovať tie tých 500 slov a iné veci, ktoré publikuješ a knižky a tak ďalej a tak ďalej, že kde, kde, kde, kde ťa môžu kontaktovať, kde si to môžu nájsť, aby to bolo kompletné, už keď si vyzvala ľudí tak nech, nech vedia je. ako sa k tebe priblížiť a k tvojim prácam Dobre No, takže uh, všetko je ako, ako takéto vyslovene organizačné veci, uh, tak tie sú na stránke stela.gabriel.sk a tam uh, vlastne sú je informácie sú o mojich knižkách, tam ak robím nejaké prednášky, tak tam to tiež je napísané. Tam sú na mňa aj všetky kontakty, takže úplne bez problémov, ja reagujem veľmi rýchlo, si myslím. A čo sa týka tých, tých, tých nedelných listov, tak takisto mi je tam záložka, uh, že list, na ktorú stačí kliknúť aj tam teda o tom napísané, že ako ten projekt vznikol, o čom má byť a stačí zaregistrovať e-mail a vlastne ľubujem, ja pristám, že vlastne dva roky to vykádza a ide jeden mail každú nedelu večer a nič viac, nič menej, žiadne reklamy, žiadne spamy, nič nejaké podobné, je to vždy iba nejaká myšlienka, nejaká básnička a jediné, čo si tam promujem sú moje knižky, keď niečo chystám, tak tam si to teda dovolím odpróvovať, ale že nemusia sa ľudia báť, že by to bolo nejaký, nejaký spamovací, neviem, nejakých takéto záležitosti. Takže a tam, no a potom samozrejme mám aj Facebook takom, a ako a Gabriel, a dvojka je tam taká rímska, lebo jednu stránku mi uzablokovali, takže treba si to pozrieť, tam také tve, tve No a takisto mám uh, telegram, ktorý tiež mi už niekto povedal, že asi je nejaký zabanovaný, lebo nikto ho nevie nájsť. Je tam proste pár desiatok ľudí. Tak keď, to, keď to nájdete, skúsite, tak tiež je to stela, taká tá pomočka dole, ten podstržník, alebo ako sa to volá, že stela, ten podstržník, Gabriel, podstržník a básnička. Stela, Gabriel, básnička. No. Ale neviem, vi viacero ľudí mi už hlásilo, že jednoducho nevedia to nájsť, že keď aj Stela, Gabriel do vyhľadávania telegrame tak to tam nie je, ale to mi príde také konšpiračné, že z mojej strany, že neviem, prečo by ma mali banovať. No a, ale tak vyskúšajte. Takže, takže, takto, ale hlavne naozaj všetko, ja dávam všetko na stránku a hlavne, hlavne ten Facebook, ten je u mňa taký, taký asi najživší, no. Ale keď oživíme Telegram, tak budem rada. Tak super, uh, tak toto nech si ľudia zapamätajú, ako ťa kontaktovať pre prípad, že by ťa kontaktovať chceli a potrebovali uh -huh. alebo zaznamenajú a teraz sa ťa chcem spýtať ešte takú vec, aj keď ty si tak optimisticky naladená ale ty si uh -huh. človek, ktorý e, zažil na vlastnej koži rôzne tie krušné chvíle e, tej súčasnosti aj nedávnej minulosti a zároveň teda máš e, veľa naštudované aj z tej psychológie a ak, ak ľudia um, nezačnú uvažovať tak, ako si ty načrtla v, v tejto diskusii a spoločnosť bude pokračovať tak, ako, ako je nastavená v súčasnosti um, ako si, kam, kam si myslíš, že to dospeje? Čo sa, čo sa môže stať? Alebo čo nám hrozí? No toto je otázka za milión ale um, vieš čo ja ako odpoveď, moja odpoveď je, že ja neviem, čo sa môže všetko stať. Podľa mňa správna odpoveď je, že môže sa stať naozaj všetko. Um, ťažko byť nejakým prorokom, pretože ja mám pocit, že za posledných 5 rokov všetko, čo sme si mysleli, že platí, neplatilo a všetko, čo sme si mysleli, že by v živote nemohlo platiť, jednoducho začalo, začalo platiť zo dňa na deň a ľudia to akceptovali. Takže ja vravím, že no, tie prognozy sú všelijaké. Prognozy má každý nejaké, ale ja už pred, pred rokom aj pred dvoma boli, boli ľudia, ktorí mali tie scenáre úplne katastrofické, podľa ktorých by sme už tu dávno ani nemali proste možno fungovať a existovať, takže a nikdy nie je nič také. Ja to hovorím, vieš čo, ja si napríklad vždy spomeniem na takú vec, že keď prišiel v roku 2020, keď sa začalo, začalo toto, toto covidové šialenstvo, tak ja poviem úplne úprimne, že ja som sa naozaj bála. Ja som jednoducho pri začiatky, ten maret, apríl a ešte s tým, že ja naozaj mám aj tie nejaké svoje tie úzkostné a panické a vlastne nejaké diagnózy, ktoré sa mi teda vrátili. Akože pre mňa to bolo fakt náročné a... Uh, ako, myslím si, že vtedy som videla všetky katastrofické scenáre, ktoré som proste mala a to ma najviac proste ako keby dávalo dole. A potom počase jednoducho dá sa povedať, že, ako, že sme to všetci ako že vládli, že proste ne, ne, ne, nekonalo sa tu, uh, že by tu mŕtvoli sa povalovali po ceste alebo takéto veci, ktoré sú akože nám akože hrozili uh, podľa nejakých týchto správ. A ja som si vtedy uvedomila a odstedy, keď príde nejaká katastrofická správa, tak si na toto spomeniem, že uh, som si uvedomila, že koľko ma to vtedy stálo síla a energie, ako som sa bála vrte, tých najkatastrofickejších katastrof, ktoré nikdy neprišli. Uh, ono je pravda, že aj to je aj dokázané, nejaký, nejaké štúdie sú, ja som teda počula rôzne čísla od 80 do 95 dokonca, percent vecí, ktorých sa bojíme, sa nikdy nestanú. Že my, my si ich iba Jednoducho prežijeme ten strach, zase vlastne niekde máme nejakú ústnosť toho, niečo urobíme, niečo neurobíme, lebo si niečo predikujeme a bojíme sa toho a nejako to nestane. A ja som si vtedy povedala, alebo respektíve odtedy sa snažím žiť tak, že nie, uh, ja chápem, že sa aj, aj stále mám sú veci, z ktorých mám strach, sú veci, ktoré predstavujú aj pre mňa riziko a to máme všetci a treba mať predtým tým nejaký rešpekt, netreba sa púšťať proste do nejakých vecí, ktoré by mohli byť uh, ohrozujúce určite nie, ale, ale zase tiež nechcem uh, ako keby prepadnúť takému katastrofizmu a, a myslieť iba na to najhoršie. A, a, a, Snaď podľa mňa taký stred je, že nemať uh, úplne zatvorené klapky a jednoducho pozerať sa, čo to deje a dávať tomu aj zážnosť, ale, ale zase to, aby človek sa tu iba bál a zadevnil so, so stolkami v fazule, to teraz zveličujem a preháňam, a, ale, ale že neviem. A čo sa, týka, čo sa týka toho, že čo nám hrozí, nehrozí, to je, vidíme, že zo dňa na deň, z minúty na minútu sa môže stať. Nevieme, že čo, a to možno teraz nadviažeme na toho Mareka, že niekto to tu riadi. Tak to je zase taká, to je zase taká vec, ktorú ja sa ako nechcem povedať, že áno, je to tak, nie, nie je to tak, ale je to je to jedna z možností. To je proste fakt, že jedna z možností to asi je. A, a preto my asi nevieme, ja teda neviem, čo sa všetko môže stať. Ja jediné, čo ja viem, a to je tak podľa mňa pri každom, takom bežnom človeku, že uh, ja čo viem, je to, ako sa ja viem správať, vo svojom, svojom okolí čo viem ja urobiť pre ľudí okolo mňa, tuto susedka mi zaklope, že potrebuje pomôcť, hej to, tamto. Príte, um, neviem, či som ti odpovedala na otázku, lebo ja na ňu ne nemám odpoveď, bohužiaľ, že neviem, čo nám hrozí. Ja by som chcela veriť tomu, že tá, tá ľudskosť bude proste silnejšia, že jednoducho, keď naozaj dôjde nálamanie chleba, tak uh, si spomenieme na to, že um, proste toto to tu je všetko, iba jedna veselosť a um, ako my sme sa nechali do toho vťahnuť a proste, že nemáme, nemáme prečo sa takto nenávidieť úplne zbytočne. No, ale bohužiaľ niekomu to vyhovuje. To je proste pravda. Mm. No. Áno. Keď nám zostáva, keďže nám zostáva možno 5 minút, alebo 4 minúty do konca relácie, mm -hmm. a, a keby si dala nejaké posolstvo, ešte záverečné. Čo by si chcela povedať, čo si nepovedala ešte e, dnes, alebo niečo, čo, na čom osobne ti záleží a chcela by si povedať v tomto priestore, ktorý máš. Ďakujem, ďakujem veľmi pekne. No ja si myslím, že ja by som to tak zhrnula, vlastne toto všetko, čo som tu, čo som tu povedala, ale hlavne by som... Priala každému jednému, aby naozaj si našiel ten čas na seba a pre seba a hlavne pre ľudí okolo seba. Pretože či, či darmo jedno to podstatné, čo by sme si mali uvedomiť je, že naše vzťahy to je to prvé a posledné, čo nás môže zachrániť. A to je 100% pravda dokázaná množstvom štúdí, experimentmi, neviem čím všetkým, proste je to tak. A preto sa snažte aj vy um, tie vzťahy budovať uh, nejakým spôsobom ich udržiavať a zveľaďovať, pretože v konečnom dôsledku uh, tie vzťahy nám zachránia životy. Uh, naozaj, uh, to, že teraz ma napadla jedna taká téma, ale to by bolo na 15 minút, a nie na 5, ale týmto to vlastne... Asi tak ešte uzavieť. máš pár minút, tak môžeš nie, nie, nie, odločiť. Iba, ale iba v zásade, uh, v zásade to naozaj je to o tom, že... Um, na jednej strane sa to tak nejak razí také ten singlo život a byť silný sám so sebou a jednoducho nespojíhať sa na, na neviem čo ale toto sa ukazuje že jednoducho je iba, iba taká nejaká predstava ale v reálnom živote tá komunita tá, tá spätosť tie vzťahy proste to, že jednoducho tá ľudská bytosť je pri vás že máte s kým sa pozdielať si svoje pocity že máte s kým sa smiať Uh, to je najviac. A preto um, ni nič iné vám to nedá. A hlavne vzťahy vás liečia. O tom bola napríklad tá moja práca. Ináč ja tú moju prácu aj s verejním, um, aj keď to ona je už aj v centrálnom registri záverečných prác. Ale tam to bolo presne. Ja som presne toto študovala, že či nás tie vzťahy dokážu liečiť. A je to proste tak že tie vzťahy, pokiaľ máte dobré a pokiaľ máte vzťahy, ktoré vás naplňajú, tak tie vám naozaj dokážu vyliečiť veľmi veľa vecí. A naopak, keď máte vzťahy, ktoré sú poškodené, v ktorých trpíte, tak tie vás môžu ničiť. A toto sa týka aj jednotlivcov a podľa mňa aj spoločnosti. Takže môj taký záverečný odkaz je naozaj o tom, aby sme sa snažili každý za seba si pozrieť na tie svoje vzťahy, aké má okolo seba, ako sa o ne stará a, a potom, potom nám môže byť možno najlepšie. Tak. To bolo pekné. Ešte možno na záver povedz, že kde ťa ľudia môžu vidieť a počuť prípadne. Ak, ak, ak máš nejaký projekt, kde ťa môžu vidieť a počuť, kontakty na svoje kanály si už dala, ale predsa len. Budeš mať prednášku alebo niečo. Teraz to leto. Ja som si leto nechala na to písanie, takže zatiaľ nemám uh, nič uh, nejaké naplánované. Určite bude v septembri krs, kde budú zase, ja mám tie krsty verejné, to znamená, že tam uh, budem uh, komunikovať, kedy bude a konkrétne, a ako určite to bude v Bratislave. Uh, pravdepodobne koncom septembra, začiatkom oktobra a uh, všetci budete pozvaní. Verím, že to bude zase 15. Ináč moje krsty si môžu uh, svoje posluchači pozrieť aj na, u mňa na YouTube ja mám vždy z toho nejaké video takže sú to také pekné udalosti myslím si, že to je milé no a potom uvidíme, čo, čo bude ako sa, to, ako sa to rozbehne, ale momentálne naozaj chcem sústrediť na tú knihu, aby som to dopísala a aby sme to pokrstili a uvidíme pred vianocami by som chcela robiť také Vianočné čítanie poézie to som plánovala už minulý rok ale sa to nepodarilo a Takže mám všelijaké plány, a, ale nič konkrétne dátumy zatiaľ neviem povedať, ale všetko ja priebežne sa snažím dávať buď na stránku alebo na tie moje sociálne siete. Takže keď si ma tam niekto z posluchačov nájde, tak určite mu nič neujde. Takže ja ďakujem za účasť v dnešnej relácii spisovateľke a zaujímavému človeku, veľmi ľudskému Stele Gabriel. Takže Stela, lúčime sa s tebou a ďakujeme ti niekedy na budúce dúfam, že znova medzi nás prídeš áno, ja ďakujem veľmi pekne aj tebe, aj celému tam ansálu, ktorý sa o toto stará a ďakujem krásne za pozvanie, veľmi si to vážim a verím, že sa uvidíme, alebo budeme počuť a ja vážení poslucháči sa s vami teším opäť o dva týždne pri ďalšom vydaní relácie Rady žurnál kritického myslenia na vlnách slobodného vysielaču užite si letné dni oddychujte a majte sa radi ako hovorí sama Stella Gabriel takže do počutia.